الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سوره البقره لما زمون په اعتبار او سلو ري سيوا اوله هي سكي او اول باب کې شل آیاتونو او پای کې بیانو د سلاسو د دریو ډالو بیانکو کمه درې ډلې چې هغه سوره فاتحه کې بیان شوي وي مونا مونالهم ماصو بنا لهم او ذوالین اول دلوه منا منا لهم هغه غیبان د الله انعام کړو غیبان د الله احسان کړو لا غی صفات خمسه بیانون اول تعریف ده قرآن کریمه او که ذالک الگتاب لارب فی حدا للمتقین بیا دمونمون علیهم پینز سفاتونه او یو ایمان بالغیب دویم اطامت و درم انفاق سلو ایمان پا کتب و او پا قرآن کریمه او پینځم ایمان بالاخرا ته غاغې حکمي دنیاوي بیان کو د دنیاو کمزاده چلالن ده هداق پډيري باندې کنا اصل اولایګه اعلی هم ربهم اوخروو کوم او اولایکه هم المفلحون تراکه می عام دي دنیا مخه احساس او اخرت مخه احساس شو می عامنده ای تفصيل ومو کو ور دیمه دلا د هغه بیان کئ پختانوی چې په خمه ناراضی نو نو می ناراضی چې چا سره نه لګي نوې پرې د خپل رګیکا نومي امه له خبرې کو او ګګیونو داسې لنده وديو کی زینب جنم رګیکا داسې دمه دلوا کفار مغظوب علیہم چپارد الله غضب شوی او د الله وصا شوی وا مور پیوالی شوی ہو دا غی بیان دیر مختصر پا دو آیاتونو کیوکو چا بواسی مخکار دشمنان دی زمان بسی او نخبه وایو او دا غی دی دنیا او دا آخر ہوکمان دا غی او صفات ذکر کئی ځي وته دا ده ک او واته یو ک نه کې خدای بې ایمان لري د ایمان نه راړي بیان کې او کته بیان م دی د ایمان نه راړي لکه زلاوې ناز باندي ودري دل <سؤال> دي نو د سوو د نه علاج بیا د داید دنیا حکم زه دنیا کې اسباب دفهم دا د دا دای د دا آمد د لاسه بنچي اسباب دفهم دا هغه دای چې وبنده خوخياري نو ځان له سوچ کوي د فائدې د خیر نو نو سوچ کې سب زهي خاتماشه د خاتم الله وعلى قلوبهم یا بل تا وکی دی نو خیال سړی نه خبره واوري او خیال سړی کواله ورشي نداغه نه سو واوري نو هغه داغه د پاره د فائدې شي نو انا سمهم په ګونو باندې او مورواله شو یا دایته ځان له سمته او کی کتاب پوری دا غین سه برت والی نوالا ابصار مغشاو سترګو باندې پرده راوږي دربل دنیا وګم شو چې دنیا کې اسباب د فهم دزيد عمل د لاسه بچوي دي او ذا فیرتکم ولهم عذاب عظیم دای له یعذاب دې الله وو الاخرت کې له عذاب ورګي په دے آیت کے اشکان دادے مشکل دادے چھے سوچ گئی چھے اللہ وی ختم الله علا قلوبیم ان اللذین کفروا سواؤن آلیم آنزرتاہم اب لم تنظرم لا یومنون قطعی ارے و قطعی نی ارے دې ماتلام هوداو چې د دینه بعد بیا اړو بیان ته ضرورت نو زګاتې چې ا کوفر کړه دایې یسومی ایمان نراړي دینه بعدم نبی عليه السلام بیان کو داوته چالو دیم دا چې دې هرته دا معلومیږي چې کوفر کړه دایې ایمان نراړي او د دې نزول نابادم خلق ایمان راوړل نو بیا د آیات مطلب څه شو د آیات مطلب او ولاند وان مختصره اجمالا کفر یو د ناپویا د وزنې یو د زداو د انا د وزنې د ناپویا د وژنه چې کفر کړی هغه لدی مراد د زړه د نه د وژنه چې کفر کړی نو هغه مراد دی دلته چې زړه د نه د وژنه چې کفر کړی نو هغه ایمان نراړي او د زړه د نه د وژنه چې جا کفر کړو نو هغه ایمان نذراوړي ابو جہل په کفر مردې داغه مرګ لري په کفر مردې کفر څه تا کفر په لغات کې وې پټول اوتا کفر وې پټول اوتا لګه قران کې رازي یوجب الكفار نباته سوره حدید 5 نمبر 20 شلم سوری حدید شلم ایاد کا مسئلِ غیسین آج ابل کفار نباتو پشاند آگا باران دے آج ابل کفار نباتو چه تاجو کے وردائی کفار لرا ان زمیدار لرا نباتو گیا داگئی زمیدارو دے کفار و القزای کفار و هی تا او دایو ځان په خاورو کې پټه یې نو کفار و خپل لغات پر اعتبار باندې وای نو په لغات کې کفر په معنی ته پټولو په اصطلاح کې کفر انکار اما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم استلاح کفر انکار د هغه څه نه چې راتل کړي دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت نه انکار کوي قران نه انکار کوي حدیث نه انکار کوي نو دا کفر دی دا کفر بی آفا گن کس ما دی دا کفر گن کس من دی یو دا کفر انکار کفر انکار اذا کانا عدم تسلیم بالقلب و باللسان جميعا کفر انکار اذا کانا عدم تسلیم بالقلب و باللسان جميعا چکه دا وې نه او په زړه کې نه مني او په جبې هم نه مني دې ته کفر انکار دغه د دی کفر جهود کفر جهود دې ته اذا کان ادم تسلیم باللسان فقط چه سره په جبه وې ماوسل المعرفه والاستيقان بالقلب او زړې منی يني په زړه کې منی چې دا ټیک دي او پځه وایي نيمنم دي تا وایي كفر الجهود لك فرعون يان وجهدوا بها انفسهم زړونو یې کو منی چې دا حق دي او باندي وي نمن دي توي كفر جهود درم دي كفر اي عناد كفر اي اذا كان عدم تسليم ما حصول المعرفه والاقرار باللسان لما زل عناد جوي نمن خواططه جهاد دې پجبه مو jihad de oi ne manam pazala baynat bad de udri ki zat me de war sara bas ne manam salor de kufr ne nifaq kufr ne nifaq de ta oi iza kana adam taslimi bil qal wa faqat چکالا پا زڑکی نمانی او پا جوا بانده منی پا جواستامار گره ده مسلمان ده او پا زڑکی کافر ده پا شرده پا تول اول جن سفه ایک سو پچپن کی دا تقسیم کرده مند شکل قرآن نزده کردیو نو ده کفر داگن کسمونه دی دل ده کفر نه مراد ده اگا کفر ایناد ده دیو اجنا ابن کسیر اور ابن جریر مانا کئی اِنَّا الَّذِينَ کَفَرُو اِه غَبْتُ الْحَقَ وَسَتَرُو چِمپٹکڑے ده حق حاکه پټکړې یعنی خو ته معلومه او دا اشتیا دا و د زداو د اناد د وجه نه هټ پټکړې نو گاغې ته تار بیان کې زدي مولا انادي مولا اغه ته که بیان کې نو هغه منې اغه که کفرې اناد دې د او د زد وجه نه کفر کړې وې نو هغه انم الذين كفروا يوم اشكال داو دیمه اشكال دا دے ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوہ چاله ور والد زئی پزڑو باندي زئی پر سرغو زئی په وګونو پر دی دی نو چې مور به الله او نو بیا ولاذاب دی ور کوي دا غو د دې ګنا نه دی الله ولا ځړه باندې کړي ستړي باندې کړي هو ګنا باندې نو دا د دې ګناشه چې بیا ولاذاب ور کوي اشکارداره اې اجمالی او لن جواب دا د اوړنه ولا الله مہرنه نديوالي د له اختیار ورګړو هو د عمل د اسکو عمل ناکارو دا د عمل د وجنا د دپژړو زنګ راوي د دپژړو باندي زنګ راوي نو داغد دا وجنا په مګرو والي شو لګي اوسړی صحټ توراله آغا ساگا تورا دا هره هفته اغیراوالی ریگمالی کی شگو کے اوائی صفائی کی نو آغا نخرابی گی خوبل ساڑی ساگا تورا دا نو آغا کلپ و بوک پراتی کلپ آغا بانده و بدوی گی او دیوالا گوته نوردی صفاکی نوغه تور باندې زنګ راشي زنب خورشي هغه اوس باندې ختم شي دغه دل الله طاقت ورګلې او ګنا یو غلطيتي او شوا معفي به ووته او توبه به استه د بیا بیا کو دغه ګنا د ار ګنا بیا بیا کو نجور بس د غ زن د د په ړبان د راې نو چې توه زن وئ یا خاببه شي خلک غور ځئ د د په ړ زنګ راغ د عامن د لاسه نو بس الله په موو چې دا ختم, دے دے ختم دے دے. دے دا دی اوس د ختم د د اس نه دی د او ایمان د راړی بس د د د عامن د لاسه د د په لوبان دمهور شو. حدیث کی رازید ابو حریر رضی اللہ قلعانو روایت دے اِنَّا لَعَبْدَ اِذَا عَضْنَ بَذَنْبَنْ نَكَتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَتَنْ سَوْدَا کلا چه او بانده گناعو کی داغ پا زڑا بانده داغ داغوشی توڑ ٹکیوشی نوچه کلا دے تو باو باسی د داغ زڑا صفاشی او کده توباو نہ باسي بیا دا گناوغي نو دد دا لگ دا ټکه لګنور زیات شي چې بیاو کی لګنور زیات شي چې بیاګي جو رو رو د زټول زړه راو نی شي مثال علامه ابن قیم رحمت الله له د دی وای وای مثال داس چیو خیستا اصولار زین پی پروت دے ستا بخدا کتا پی سواریگی او کنا کنا سواریگی نتا نگرزی او کتا پی سور شوی نو ستا بخدا کتا روانی او کنا او کتا روان نکا نتا نگرزی و چې کله تا روان ګرځ نو تاسو هغه دا کته په منډکه پویا ورکه وګنل وکمل تاغل چاب کو پویا دی ور کړل بیا تاسو هغه نه لا ورځیدل ورځیدل نه ورځیدل دوی می سالي وې لګيو چې تاسو ستا وګالا ګټاغه تا او ګنا بو ګټاو تو ګټل نو ستا په زړکه داغه غوسن اثر کی چې توای سمرا خریستاله بیا ستا وګالا ګټوایه چې په اړه مالو کی کا بل بل اخې ستا ګرځي دی دی په کی کنه ځان نو ٹھیک ده او وای په دې مرز بیا ستاسو کې راشي چې څومره ستاو يرایو ځل بیا لی دل, دل وای تبه یاد هغه چم د هغه محلې دلار شي اغلاو کې ادريږي چې په کملار غزي او بیا دې وتاو قاتل نو ستاسو په سره کې نو را سره وکی بیا ستاسو خوا دا کته وای پرېدا د از دورو او ادا زبې سکو ما او را وګرځيدي خټيګا وګ په درم ځل بیا تا لاړي او ځلې بیا وینما لګفور سره وګ مال کنه مور سره نوстаў پزړه هغه اثر کی بیا تا هو خني بیا وې ز ماجنون ما ز ما او زلې ونی ما ابیا چې څوک ور سره دا خبرې کوي نو خوشاليږي او په هيال بشاره مې بیا کار نی زګه فسړې موهر راشي دا چې د ګناه اثر به یو غل غلا کوي نو را اول دواط پټکی کلام پټکی رګاغو ير ذابو مزياته اوګ بیا یې دا وکاو ایزا منا پا دید آغا سب بلا رس دی کتاب پٹ گی زیرا کو اگر گوری نو زیب گورم نو سچالو شو نو بلا رس دی پیسے پٹ گی زیرا دیری ری, ری ورسارا زما پا دی سکمی گی نا رو رو دی غلا شروع کی دو دا, دا پزڑا شي شی نو زیبیالوی غل شی اغلا تا غلا نوائی ضری مال ته پر مال بیان نه وای بل بیا تاړو سفکاری نه زه مراولې دا منلوه وای دي د پیسو د پیسو مل دي د پیسو شلی دهلې بیا روا کی ځان لا دغه سي دا مور چې د پزړو والے کیږي ندان چې مخ کې نه الا د زړه باندي او دې ګناګار نه ده نه د د آمن داس چې د د آم د لاسه د د په زړبانېمهوالی شو دانه چې الله ور سره زیاتې دی الله چا سره زیاتې نه کوئ دله الله معلات ورکړی د توبی معلاتې ورکړی د مافی ورکړی نو د را وړه د غلط کارونه شروع کړو بیا بیا کول بیا بیا غلط کارونه کول دی هتا را ور رسید چې بس د باندې مورو आले شو ورنا ها حدیث کې راځي د حذیفه بن لیمان رضی الله تعالی عنہ روایت ده تورزن فتن وعلى القلوب ارذل حسيري ها زلو نو بانده با فتنه راشی لگا سنگا چه ده پوزی اغا میزر دیو ده بلا پاس رازی فا ای قلبن انکرها کم یاو زلو چه داغین اینکارو که ده ده پزر بانده سپین ٹکه وشی هاو کم یاو زلو چه اغا فتنه و آغسته ده ده پزر بانده تول موسیقی احمد کی روایت رازی اللہ سورہ بلد کی اموی سورہ بلد آیت نمبر دس لسم آیت سورہ بلد وَحَدَيْنَا هُنَجْدَيْنَا وَحَدَيْنَا هُنَجْدَيْنِ غُدْرِي مَنْغَدِتَ دُوَعْلَ لَارِي فَا اِمَّا شَاکِرَا وَا اِمَّا قَحُورَا خود لري منګاد ته یا بشي وې شو او یا بشي دې منګره ما به دوړل لاره خود وا ده نه نه جن فایما شاکر او فایما غفور خود لري منګاد ته یا بشیده شکر گزار او یا بشیده منکر ماهو دادوانا لاره خوڑه وی دادکوا خواه چې ده شکر گزار گرزی او کده منکر گرزی دارانگی سره دهر دره تو گو ان دنه او سبي لاي ما شاګر و ايما قفور منګا خود ليزه دواړه لاره ان دنه او سبي لاي ما شاګر و ايما قفور منګا خود ليزه دواړه لاره يا بشيره شکر گزار يا د دغه ما دوالا لار خود دلیدینی ماوات دوالا بیماریوم دا پریزمی دارتا هم کول او پریزومی د دی وجه نا یو حدیث که راضی نبی علیہ السلام وی فر من المجدومی فرارک من الاساد دا. جزا مين راز د سرفتا لګا د زمرينه چ تفته مسر احمد کی روایت رازي جاتا جو زم مر الله کې دلره داغه نا داس تفتا لګل زمرينه چ تفته ینا دامه المیه تادیات مرز یو نه بلته لگی حضرت عمر رضی الله تعالی نو روانو شانتا شاو و توی و بار آگلی دا حضرت عمر رضی اللہ عنو البدای و نحای زکر کری دا غلار نوا پس شو یو صحابی و توی اتا من قدر اللہ تدا اللہ تا تقدیرنا تختی شاو اللہ سا مقرر گڑینو آگا اغنده عمر رضی الله تعالی نو ورتوي ذالگان من قدر الله یا وی نفر من قدر الله لا قدر الله دا تخدیر ز الله ندا چې تر دې من لاراتل مقرر کړیو د دې ځانه واپس کې د مقرر کړیو دا تخدیر دے اغراد عبدالرحمن من عوفی مالد نبی علیہ السلام ناوری دلی دی چه گمزائی که و بار آغلینو آلت مزا او چه تهی آلتی او بار آنم زاغینبا بل زائتا نزی دین ادا مالوی چه وائرس پوریگی نو تم مزا آلت دی ده آلت نا دی ساڑے بل زائتا نزی وائرس وزان سروسی اګه نا د عام الومیږي بیا بل حدیث کې راځي یاو سړې راغ نبي عليه السلام ته شکایت وکړه وې زمما او خان او تا خاره ولګې ده ځکه د خپل خارښت او غراو څو زمما او خان کې او ځایته نو دا غيږيږي زمما او خان ته خاره ولګې دا په ساري راپوټوګه نبی علیہ السلام اغطاوی فمن اَجْرَبَ الْأَوَلَا فمن اَجْرَبَ الْأَوَلَا چا دی اول بان دی خارخ لگو لیو ازتاو کانو تا دد اوخناو لگیدو خود ادلی اوخ تدا خارخ چا دگو لیو نو آقا قلیشه اللہ لگو لیو ندیکیو ملہ اینه دا معلومی چې دا یو نه بلتا سضروري نه چې دا یو نه دی بلتا ولایږي ها یو بلتا سضروري هو دا رنگي حدیث کې راځي لا ذا ولا ترطا نشته د دیات په مرز کې دی یو نه مرز بلتا نشی لاګي دی او ان دا ما لوي چې مراد لګي یو بلنا بلتا یو نا بلتا هزار رواض نو دي جمع به نه روايات دادا جپارس کاوا پرز زری دي ابو قدرتا بيماري لګي دا نو بیا دامه از زو جنو داد زو جنو بل دا د نبی عليه السلام جو زميته مړ نه هندي او ځان سره ډوډای تا کې نو نوائینا دا معلومی گی چیزان وحبی کو اما زلوارتیاں پا کار دا اعتماد پا اللہ پا کار دے پرستے خدا سے امنا چی تو وحمی بس په وحم کے مبتلا او دا نننا دا دا نننا شلک علمک کی ما پا تنویر الجنان کی پدی زائباندی دا روایت راغستی دی او مالی کلی دی دا زمال آگا وہ مطالعہ دا دانا جگہ نیوس میں کڑے دا تنویر الجنان دیر پکوانا ماڈی کلے دے او پائی کے ماہ سو پین ساٹھ کے دگا روایت را گستی تدویق میں کڑے ہو اچھے دانا جت زن بوز دیلا کا نو سمات لب دا بیماری گزر تقولا گی دان پی او بلے مرادو باز دا اللہ پستا بس بی اختیاطی پا کی بی اختیاطی پا دیکھڑی مورا اللہ پا زڑکو پا بگنیو پا سکرگو ستا دا بی اختیاطای دا وجه ستا دا عمل دا وجه ستا عمل کے عمل دا ناکارو نو دا آجی دا وجه نا پتا بانده دا بیماری جالا او دا بیمار شوئی قرانی کریم د دې موهر نا تعبیر گئی کلاپ موهر چې دا موهر په والي شوې دي کله د نا تعبیر کئي په پردو باندې چې په ځلونو پردې راز ليدي همدې د هغه با اعمال کله د تعبیر گئی په تالو بجراندو ژړدې تالیوالې شوي دي وګونو تا سرګوتا ژړدې تالیوالې شوي دي د زوې عمل دلا سا کله ته تابیر گئی په دی دیوال ژړدې دیوالونو باندې شوي دي د زوې بد عمل و چې دیوالونو دي دی چاپېرو و نو هغه بیا شي دا ټول تابیراتي د دې نه چدل اعمال د لاسه په د باندې محور والے شه دي دا نه چګنی الله به دوی تقدیر کلی کلی تقدیر کې خو عمل الله ته معلوم وو نو داد الله په علم دلاله کې الله ته پتا و چې زغم د ما اختیار ورګم د ایمان راډیو کنه نو الله د پتا و چې د اختیار ورګم دیو بخبل اختیار کوفر کئی نو اللہ کافر اولی که دیو بخبل اختیاری ایمان راڑی نو د مومن اولی یو کتاب می کود یو خزی لکلیو اشارو نواغی وی پولو کا بکرنا تو مقدری تا لیکن پولو کا بکرنا تو مقدری تا لیکن کچھ اس میں ہواوں کی سیاست بھی بہت تھی گلونا خواست امنوستیشو بد سیلائی امپا کس آسارو سیلائی رالا گولے پانے پانے کن ما پیوڈیکل تقدیر تو یہ نہیں کہ مجبورتا انسان تقدیر تو یہ نہیں کہ مجبورتا انسان هر نام څوک اختیاري اطاعت بي بہت دي تقدير دانو چې انسان مجبور هو هو انسان رای اختیار اطاعت ور کړو نو دي انسان اطاعت نو کوي تا بيزاري نو کړه نو موهر په واله شو دینه تا تعبير کلا قران کئی بمور کله دې نو تعبير کوي په پردو لکه سوره حامیم سیدہ 15 مایا ته ګورئ سوره حامیم سیدہ 8 نمبر 5 15 وکالو ګولونا فیا کنادیم مما تنو وفی آذاننا وقرن ومن بیننا وبینکا حجاب فامد اننا عاملون وائده هزرنا زمگا بپردو کی دی داغانا چتمگا اتراب لی وفی آذاننا وقرن زمگا غفنو کی درندو ومن بیننا و بین غیجاب زمنګا استاد میا سید پردا زمنګ پر زړه پر دی راغلی دی ستاسو خبره باندې وای نه پویګو کله دې تعبیر گئی په غشاوہ لکه سوره جاسیا در سالوی ختمه یا ته افرا اذا من اتخذ اله وواه واذلله الله على علم وختم لا سمي وقلبه وجلال بصري شواه نمركره الله لرى سرده لما الله نبد وختما لا سمي مرواد ذب بو غنوه و کان بی د پسړه باندې وجالا الا بسري عشان ګرځولي پس ترګو د باندې پردي پسړي موروال شه ده د زامن دلاسا او وګنو مور پس ترګو موروال شهره وګنو موروال شه پس ترګو پردي دي دارنګي سوره محمد آیت نمبر تیز دروشتما افلایا تدبرون القرآن آم علا قلوب اقفالوها حیاتای سوچ نگجب قرآن کی ام علا قلوب اقفالوها یادا دائی فضلونو باندی محرون تالیوالی ام علا کلوبین افالوحان یا زریب زرنو دې تالوواله شوی دي زماد لا به زړه ته تالوواله شوی دا نشه تالووالته یته بیا د نسې دي دا رنګي سورته یا سیمه نه امه یا آد د برناو اند د تعبیر گئی په دیوال شه یو دې ټوله و تابیرات مختلفة گئی په ادبار ده فانده خلقو نو قلده ده گئی په دیوال و جعلنا من بین ایدیم صده من خلفیم صده گردوله منگام مخید ده بند او رستا ده دینا بند فاقشنا هم فهم پړګړې دې همګا د ایلارا پهون لا یوسرم نو دای نیمیات پړ دې پر راغلې دې پهون لا یوسرم نو دای نیمیات پړ دې پر راغلې دې دا زړوبان دې پر دې دې دارا کی سوره کاف سورۃ الکاف آډ نمبر 57 و پازو استما ومن اظلم ممن ذكر بيات ربي فعرضا انها سوء ذا ظالم اعراضكم وكين داغانا چې پنوارګه شپایا دغه درب وَنَسِيَا مَا قَدَّمَ دِعْدَاهَ اَوْ يَرِكَا اَخْبَرْ مُسْكِنِي عَمَن لَرَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّ دَنْ أَيَّفْقَهُوهُ وَفِي عَذَانِهِمْ وَاكْرَا منگردو لِي بُسْلُونَ دَيبَان دِبَرْدِي دي دَبُوِي دونَا بَقُرَان وَفِي عَذَانِهِمْ وَاكْر وګونو دایګه دروندواله پسلې پر دې راغلی وګونه بنچو دي دایي عمل د الله صاحب وانتا دهم لا رودا فلیه ذل اذا ابدا کتره واळे دای له دادا فلیه ذل ابدا نذین راضی هدات دغه وخت چره عمان دی ہدا تنر آگرزی ہدا ترازینا فلی یا تدو اذن ابدا دارنگی سورہ نحل آد نمبر ایک سورہ نحل یوصل اتمیات ایک سورہ نحل یوصل اتمیات شدا محرون پی غلی وعالی شوب پردی پی غلی غالی ذالکا بی انہو مستعب الحیات الدنیا علالآخرہ ذالکا بی انہو الحیات الدنیا علالآخرہ دا دید واجنا شدای ورق جواند دنیا علالآخرہ پو مقابل آخرات کی ہیں د دنیا ژوند ګوره په موکا بل ظاهرات کیه ونلا لا یادل قوم الله توفیق نو ورګی قوم کافرانو تا دغه دنیا ژوند ګوره ظاهر ژوند باندي ونلا لا یادل قوم الكافرین الله توفیق نو ورګی قوم کافرانو تا دای د دا دا دنیا جو را خړو د دې واجنان دا موهر په دای او आलेش زګدې احکامی الہیه او خلافو کو زنګ پراغه سورہ مایدہ کی بیا له خو وضاحت کړي سورہ مایدہ آډ نمبر 13 دیار لسم سورہ مایدہ از دم برترا دیار لسمه فبما نفذهم ميساقهم لعنهم فسابت ما تولو دیوادو لرا فبما نفذهم ميساقهم لعنهم فسابت ما تولو دیوادو لرا چه وادی ما تکڑیوی لعنهم پلانت گمگا دی ال دیوازی صفا ہوئی چه ما اسی ندی کڑی دی وادی ما تکڑی دی احکامی علیو خلافوکا نو ما پی مورد لعنتو فابی ما لفظیمی ساکاهم لعنهم پس باب دماتو لود دیواز دولارا فلاناتگامنگ دايلارا لعننهم واجعلن قلوبهم کاسیاه اوگردون منزلنا زیطور زرهم والا طور کن زربان دیگا موهر خورش فبمانم دهب میساقهم لعننهم واجعلن قلوبهم کاسیاه اوگردون و دا اغنیتی جسراوه تا زره دا بدعمل دل آسد تور شه پلید شه چه زره تور شه یو حره فونر کلیمان موازیغی هی بدلی کلیمون را دخلو زاینونا وانا صلح زمم ما او ایر قدیس داغه نا چې پنوانګه شو دې د پاغه زلې تورشه اوسو ته تعریف کای ز الله کتاب کې ونا سو غا زم مما ذکر به او یې کلاسې سا داغه نا چې پنوانګه شو په پاغه خ پندو نسیه د ورګه شوو ارس ته لاړل ارس ته پیا پادیشین ونسو هذا مما ذكروا به ولا تزالوا تضلوا ولا خائنت منهم هميش بيتا شخبره كبابا يوخيانات باندد دايا بيا بينا تجدعي شهروا ضبائيون ونوخيانات ولا تزالوا تضلوا ولا خائنت منهم هميش چکه بریږي وا په اوخیاں اند باندي د دایو دا هغه نتیجاله بد عمل وګ دا وی زنګ د پسړه راوې د زړه عمل د لاسا چې سنئی تور شو اوس کار سپور شو اوس باندې پګډ وړو سري کلا یو سا کلا بل سا کلا یوس غول غره کلا بل بل غول تیا دارنگی سورہ نیسا آیت نمبر چھے آلیس بکسر کو رہی سورہ نیسا آیت نمبر چھے من اللذین آدو یعرفون الکلمہ موازی ہیں دا قساننا چغید یودیان یعرفون الکلمہ موازی بَدَلَكَ لِمَوْلَاكَ بُلُجَايْنَا وَيَقُولُ <تصفيق> النَّاسُ مِنَّا وَإِسْنَا فَبَلَوَىهُ وَارَدَ مُنَادِرٌ قَوْلِنَا فَرْمَانِي جَوْمَنْجَا و غَرَّ مُسْمَيْن أَوْ بِيغَمْبَرْ تَوَيُّو <تصفيق> حَقْبَرَس تَوَيُّو وَرَأَى وطان من دین جبې اړيو وطن من دین او وطن لګې په دین کې په دین باندې وطن لګېو غاری بيadai ها په دین باندې وطن لګې په دین تان زو جن دین خدمت کوي نو پاګم وبد نامه لګې د قران در درسونو به خلاف کوي د قران د خدمتگار و خلاف کئی دارنگی سورہ ایلی سا نمبر ایک سو پچپن یو سن پینز پرزوستم سورہ نمبر ایک سو پچپن یو سن پینز پرزوستم فَبِمَا نَغْزِ اِمِّي ثَاقَهُمَّ وَقُفْرِ اِمِّ بِآیَاتِ اللَّهُ فَسَبَبْتَ اَمَّا وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَصْبَحُوا فِي غَمْرَةٍ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَصْبَحُوا فِي غَمْرَةٍ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ وَقَتَلَ الْمُنْبِيَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَبَرَ چا امی آلیم سلام بی جرم و جل و قولیم گروه غول فون او په اپردوی ناد دائی چزرون آزمگ آج دکتی دائی لامنا کارونیم غلط کول زانت اولام آموی وادیم آتولیم کفر اکو دا اللہ با کتاب امی آلیم سلام با رست و او بیا داوی زمنګا ژونه ډاکتي زلمنا زپخ پلاوان دی عالم ما زپخ پلاوان دی پوې ما داسې نو بل تو الله واله ها به کوفر هم سورہ وزاحت قران کو بل تو الله واله داسې نو بلکه مو مرواله الله په دې جوړ باندې به کوفر په سبب د کفر زدهایو اسی الله مور نه لواله د کفر اوګه الله وانپسلو بعد نه موهرو بل تبع الله واله ابي كفرهم بلکه موهرو واځه د الله زه زړه باندې په سبب د کفر زدهایو فلا يمنونا الا قليلا زده ایمان وړي اِلَّا قَلِيلًا مَگَرْ لَغَ فَلَا يُمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا دَ اِیمَانَ رَادِي مَگَرْ لَغَ زرواً دی وَالَّمُوَرُو او دا زرواً زکایا دی دا لاری دفاہم دی زدرگی خوالگونا زروا خو دا بیا بادشاہ دے باہیکی او نواز زکرگنے دے الا و انا فالجسد مضعتن اذا صلاح صلاح الجسد کلا هو خبردار بدن گو تکلالا کلا چاگه تکشی طول بدن تکشی و اذا فصدت فصد زل جسد کلا هو کلا چاگه برابری کلا نو ټول بدن خرابی زړینا کارชีنه نو لا سونه نا کار کارونه کوي دا غپې نه نا کار طرف تزی دا نه نا ډول سرناوری دا مستر یو م نه کار سېجو ګوري چسړې پلیت چی هغه بیا ټول پلیت پلیت وي وای ذا فصدت فسدتن جسد ګللاو علاوه یو قلبوه خبرلار ومدنگ ده زره زره ناکار و زره پلید شوه زره چه پلید شی داغه الاج بیا نیه زره چه گندشی داغه الاج نیه بیا زره گندشوه ده غنین ابیم غل غرتیگی او دا لاسو او دا سپویمون ابیم او دا قطن او دا بغن او زره پلید شوه دیوزی سرہ حج چپنگ سالو افتمایاتو گو رہی سرہ حج آیت نمبر چھہالیس افا لن یسیرو فی الارض فتکونا لہم قلوم آیا دین گردی پس مکا کی سماتلاو دنیا کی اگرزا زیرا گانو تا لار شاہ عبادو تا لار شاہ بازارو تا لار شاہ دنیا کی اوگر زار طرف تا چتا تا پتاو لگی تو گوری لگو اولم یسیرو فی الارد فتگونا لهم قلوب این یاقلون بیہار آدائی دی بزمکا کی چه شیده لرسلونا یا کلونا دیها چه سوچو کی پدین تپس رکے سوچو کے پر ملکو نوگر دی او گو رے چه دی انسانانو سا حالات دی سیراغانو تلاڑ شے اوتو گو رے دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا علویت دلائلو گو غرونو تلاڑ شے بازارونو تلاڑ شے نا ملابا د جمعه تنوسی دا یو د دا ملک په دوه واجو وی به مار دے وی به زوانا نو کار دے حبیب حلوا دا, دا مولا دا مولا صرف دا حلوا د جماعت ګرځولیو مولا و بل کار کو موداوت اډیر بد کار کاری دې اگر رواج ما طول دادیر گران کارو او الحمدللہ ما مات که ملا سریبا دی عزت جوان نتیرو ما توخیل جی ملا دی عزت تے ملا سریبا سکار نکو ما و توخیل جی ملا در جانا خط جارت کولیشی ملا و دفون جوان نتیرو ما و توخیل تکم جائز ده نو عقد خون جو انتیر کا د مزیتیر کا چاله در باندې مکه فدی رالیک ته بیا له څنګه به تا دیول دی شي مولا ببل چین او علال زمیدار به نه کوله ما توفل یو ځل گرمای کی زسین د تله ما کطا اباسین کې ملامبل نو اباسین کې زمیاںس کې ا کو شو وا او لامل می والا لامل می نو یو داتا مرال بشران کا سالو په دیال خود ری ده نو مالامبو والا ا نو اپ برابر باندې پکې روانو ما جزو درې ما نو غبابا ایو طنتابو سو تو یو بسرو سر دی دا غو لاملو ځانو شو ګرمي وا ما وته یو بځیا دي را ګزيګه ما کلامو نظر دي وی ډیری دي ما یو دی نو نظر بیا لامبو شو ورو کلت دي یا رالم نو چې ما ته یوګه وې دا هوښیڅې دی. یو ورته وي نو ما وته یو دې کار دې نو په خندا یو مو هو بولا په الوالي درې په لامبو منو دې دې دا فو هدار سه لامبو والا نو ما ودای ما تاپلار عرصا خیلی دی من ته زمیدارا خیلی دا منگ گوڑونا کڑی دی لاغونا کڑی دی شو تالی ومراولی دی پندونا و بارونا هم تدلی دی دا من ته تول چه لونا خیلی دو منگ اه داغا سه پریخودی نیو دکه ناراست دا سره بدا آغا بدشه اللہ دی پر رحمتون اولیگی شیخو قرآن اللہ دی پر رحمتون اولیگی شیخو چا دا ناس دونو من بی مخی تا نکینه استو دکه چی با کینه او اسی بی ناس علاوه دوکتا دا کانی را دا گت آغاز اینا اوس آغاز ای که دا اسی را بانده کار بودشه ناراست نشی چی دا کار عدد شی نو منگه ده کارا داد کدیو نو ساسی که ناسته دیشو ده کار زان داد که ناراسته ایچ ده زان داد که نو چه اسی ده پوزه او خا رخته نو بیا بوا تم لاسته زه نا ما زه بیماری ما نا جان جوړه جوړ جوڑه جوڑ کدی نا جوڑتیاں با کمیه یه ڈاکتران با نن دې ډاکټر لازم مساباده ډاکټر لازم نن دل ماندو مساباده لا ماندو د کارابوسي بیا بده یثم نه یا ناراستي دا ډېر بد مرج ده دیوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي واغزو بکم عز والکسل الله ماته سوستای نه او ساتي سستی او ناراستي چې پک راجی دی بیا لاګل میخه په ملاسته باندې سوتاتای دې بیا د پاسې دوم نه دې ورنی چې یو خراب را پروت دی ديبه چتای نا طالب چې را پاتې دی ولاړ شي او داس بوه کې بستر به تک کسي خورا وره ګډا وډه پروت دی یو خپل بستر هم را غونډوله هله ک چې را پاتې دی بلستن ټوګه کار ته لاي غونډا کا బాలق یو طرف ته کې دا نو پرتو به یو او کمیس به بل ځل غونډي خافتک بیکاری په بل کامری دے چلاڑ چې آئی ڈیران دے دیکھا دے دے سہینہ نو زاننی شی سنبالو لے زاننی شی سفاکو لے اندے با مخلوق تا سفایی ہو گئی مخلوق تا مصیبت دا دے چنین چا تربیت ہوگا آنے تربیت تا وکی خود لاؤن قلوب اللہ آخی لنا بیہا زڑا یی خود زڑا نے خود صفاں موانگ نئی ده بلناس دا کرونا پاپلا کوئی گی اولم یسی فی الارد فتاکونا لهم قلوب یا چلون بی ها چیشی دیل رسولنا چی سوچو گی باغی اللہ یو سرون او دیل راس ترگیرین نوینی باغی باندی و لهم آیون اللہ یو وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا او دایدر آغوا بون دی ناوری باغیبانِ قرآن وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا دایدر آغوا بون دی ناوری باغیبانِ قرآن نو اللہ خودتا ہے زرائد اللہ فاهم لدار کرتا ہے ستړګې ځللې دوله د آرکډي وګونی اورې دوله د آرکډي نو تاسو خو راغئ د سوټه دیولې ځا نو دې کې څو نګړل ځان وله ګبره په دیواله ولای ګاګل انعامي بل رمضان دغه کساند خورو خوشال دي دغه کساند ډګرون دي دي اولایکاهم الغافلون او داگسانهم دیناح برا داید جونناح براو و داید زانناح براو و قرآن تربیت کئی کله ته با قرآن پویا شی دو قرآن تربیتوار کئی کویا کئی ساڑے چلن زان پویا کدارنگی سور آراف یو سل یو کمتی آئی 179 یوصل یو یم ولا قذرنا لن جهنم کثیر من الجن والانس تا کی زرا پیداګړي منګه زمګ علم کې د باراد جهنم ډېر فریان وبانیهنون زبه پویم زمایلم کې د جدا جهنمی ولم قلوب العلماء قونا بها الله وي لم قلوب العلماء قونا بها دایلا وجدونه ون په دل پاغي باندي زړیو داهینه فائدہ و نه وستا ولهم اعین لا يمسرنا بها دایستر یم نویدی باغی باندي وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِحَادِ دَيْلَرَاقُ وَبُنَوَا نَوِنِي بَاغِ أُولَائِكَ آئِكَ لَنْعَانِ بَلُمْ أَذَلَّ أُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ دعنی سورة حاج شمت سالو افتمایات يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَبُونَ لَهُمْ قُلُوبُنْ يَاكِلُونَ بِحَادِ او آزامی از راو نبیحا فا اینا لا تامل افسارو ولاگن قلوب اللتی صدور کرلان دینا نیزا ایسترگی لیکن آغاز رونا جی سنو کیا گیران دشویدی ضرئی روندو ضرئی روندو چھو داگی نیزا فایدوا نگستا پاگیزان پویا نکا نوغا ځړېلون شوې وو آدا ځړې ګاندا شوې وو دا دی زموږ جنا نوسترګې را دي ځړېلون وو وګونه کانه په لار سو کو نو دی په سما لار سو نو دلتا مطلب دا چې دا نه چې الله په ذمو مخ او نه مو وره او دغه ګناپ کې نيشته الله الله اسباب د پوي ور کړیو خو دل د اړخ خلاف کارونه شو روکړل نتیجدار هوتا چې د پسړ شو او ځړې باندې شو نو معنا دا ان الذين كفروا يقينا غسان چاي پټکړلره حق دوزه داو د انار د وچنا سواعلهم برابر را بده وانه اانذر دهم عملم دونذرم کيارې دایو کيارې راړي کتای اره او کنی اره اللایو منون دای ایمان راڈی ختم اللاو والا قلوبیم مور والد آرلا دای پسلونو باندی دای دا عمل دلاسا والا سمیم او دایو وگنو باندی والا سوارم غشاوان سترگو دای باندی پردیدی و لا هم عذاب او دایره د آزاد لوی الله بو نازاب ورګی دلتي صفات ذکرګ د محظوب علیهما ک بیان وه تا کې او نه کې بده پسند دې ایمان نوالي او ا غامل د وځ د پژړه پسترګو وګونو مارونا پر دې رالن ا معنی شو ا مال دې ما کارو سوره سبا یو دشر میادو ګورې د صفاتو بیانې چا ملونه سو داوی عملونه یو سو عمله هغه بیان یو عمله داو چې قران دمنه دا الله كتاب النمن داين انكاركو سورة سباة يوذر شميات وقال الذين كفروا لنهم من بهاد القرآن ولا باللذي بين يديه واي كافرانا من مغدا قرآن ولا او دا چې مګرد دین دي کافر وای موږ قرآن نه او نه په کتاب نه دا قرآن نه انکار کو داږي انکار په پره واګه و تاونه کې پدو سورای حانیم سیدا نمبر 24 پګشت میاتو ګورای وَاَجْمَعُوا انَّكَ هُدَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ إِلَّا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَيَكَفِرُونَ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَمَّا الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ دا دی چه وی گوگواتا که نده ده ده قرآن تا شیخ و القرآن اللہ دی پی رحمتون اولی گی پا درس میں کو لوڈ سپیکر بھلا گی دلے ہو نو مولیان و فاتو ورکلا چه ده ده نا قرآن ماو نو دا سی غویر دیشوش دغا سی پی تحریف بکی کئی دنه قران ما وری او که چا ته قران و اوريده نو وری ګنا ده او جرم ده د دې کطا کړي یا اور سره روانو او منډای ته دنده ثوابه سره کومه ملا چې لګي ده نو په راته نو کې ګوته ورګړي در شو چهسه نا قرآنو او آورم او مولیانو سر خدا غمو او پیرانو سر ناکار مولیانو سر چه که قرآنو او آورید نو خو قرآن سر کئی نوی قرآن بناو رئی نو آگه او پاپنگ پیر تیره ده سلوٹس بی کرو صد آواز آغاقو بلشان آوازو د کیسټو کو خراب کړي اړې دروند اواز به وو نو شهور قران درس ورو د چوا پاس نال نو کلی کې مولاたり ویځي ماغو قران ناوې د وګونو کې مکلا کې کوته ور کړې وي باغاواز ډېر تیز وو بیا زماغو ګونو ته اواز راته نو د دې کفاره کفاره سی څه کفاره ورک ګنامه کړي هغه وا تا وی او بیا چې منډای ته دې په دغه لار مزه بیا دا فتو او په ملکی وسوم داسې دای نه قران ما وریو قران دې تحریف کایو دا گئی تپا تاریف سپوئے گوایا کتا پوست دیو گئی چه تاریف ستا ہوئی تاوین ستا ہوئی تفسیر ستا ہوئی خواہش تک پٹکی پوئی گئی و صرف دیدہ پارا چه خلق دا قرآن دا درسونو نا بن کی درس دا مکی نای عمل پی نه کئی دا نا کئی عمل سنگ گئی وایا دا دا قرآن نه بندو لی قرآن تا قوات مکدائی نو وی به او ریمه اواله ماننه دویمه او ریدنه وکالالذینا غوروا لا تسمعوا لزال قران ورغو فی ان لعکم تخلبون شور کوي ذيب بیان کی ها من نو اور ادن خو پرېدا چې قران بدوینو جگړ بیدار سره کولی جگړ په دیو چې قران مو آیا سورہ حج دوا ویایم یا تو نمبر 72 دوا ویایم و یزاد د لعلم ما یا تاریبو فیو جو ایلا دینه کا فرن منکار کل چلستے شید ای بادن زمنگایا تنوازیح پی جانبات پمخن کابرانو کتریووا لے آیت نمبر بحادتر دو آو یایم سرائحاج تاندے بے تریوکڑی تاریبو فیو جو ایلا دینه کا یا قادونا یسن بلیذینا یذلون علی آیاتنا قریبیدایو جام لاوکی با کسانو چلونی دیوانین زمغا یا سن قل ابا نبی و قم بشرو من ذالیکم وردا واتاس خبر گما بناکرها لذ دای دذ استا دا سود د دې نه بغا الله ورته هېمه انار چاغووري انار یانار لاګانار فګانار الګانار تبا بوورکی تبا ني بووري تان چا پیره بووري ست دپلنه بوورکی جي وڅولا دورا تاور ته نيسته ودین نا کارحال بدلتا راوسی نارنګي کلو بسانت او دی ري تنديب دريوکي اور buz باروان کي کلو بار سمجهه غړي کي سوره مومن آد نمبر 7 وګوره سوره مومن آد نمبر 4 سالور ميا سوره مومنو جګړه بار سره ادھ کافر حالت دادے جگڑ بذر سرکی ما یجادلو فی آیات اللہ اِلَّا اللَّذِينَا گَفَرُ فَلَایَ غُرُرْكَا تَقَلُّوُوا فِي الْبِلَادُ جگڑن کئی آیاتونہ اللہ مگر آگسان چه کفر اکڑ دیں فلاغ رور کا تقلبون فیل بلاد دو کنگی تالاوڑی در آوڑی دلد دائب کلوکی دائب آد اللہ یا تونگی جگڑ کئیو دکافر انہا دکافر صفت آدیں چه کلات قرآن وائن نودے وار سر جگڑ کئیو ست مقابله بګي ست خلاف بګي به الله سميا ته غري دي سوراي قومين کې ان الذين كفروا ينادون لمن الله اكبر من ما تكمان موساكم يتودعون الى الايمان فتقرون يتودعون ګلچه په تاسو یي ما درا بللې شوې انکار وو نن دا لا وسان زیاده تاسو باندې د وسی تاسو نه په خپل مرګ ورو انسانانو باندې چا چې قرآن یې ته وته کلا بدی یو څه کو کلا نن باسکیو یا تو در نه اله الایمان و تا ګورنا کله چې ورتا زرا بلې شي ایمان تا نو تاسو وګورګو دارنګ دې سورای مؤمن کې پنجد ارشمات صفات کفار د کافر صفاتونه <اللزين> كه كه دا دلين. دلين او دا اللہ دا یادلون بی آیات اللہ بغیر سلطان اطاہم اگسان چو جگڑ گئی با یاتنو دا اللہ کی بغیر سلطان اطاہم بیر دلیل چوار جڑی اللہ دیلا دلیل وار سخانو او دا اللہ دا یاتنو کی جگڑ کو کبر منتنه اند الله و اند نوینه امنو کذالک یطو الله الا کل قلب متکبر جبار کذالک یطو الله دارنگه مو هر وئی الله کل قلب متکبر جبار هر یو ژړبان دی چا متکبر وښت الله الله پسړه مہر وای نو د کفار نور نه ذکر کولی چې سره ځان چې پسړه مہر والے شوی دی هم دا پسړه مہر د عمل د عمل سو قران نه ویدو چې بل چې قران وي هغه ته وګن کې هو د قران مننه قرآن تین وقت کی خود او چچا قرآن وی نو داغ خلافی کو داغ سر جگڑی کولی لی داغ مقابلی کو لی نو قرآن گن صفتو نا ذکر کئی دست او صفات ذکر که اِنَّا لَذِينَا کَفَرُوا یا گِنَا کَسَانَا چای پت کرده ده حق لرا دست دو ده اناد سوا ل بره برده په دته لا تدرله یمننوونه کیاې دو کنیارې د د ایمان نه راړي دی د دنیانییاو کمم خط الله الله قلووب موروا د الله دی په جنوباندي والله ساميو دی په وګو وَالَاَبْسُ عَرْهِمْ غِشَاوَتُونَ او پستر کو دا زیبان پردی دی دا زیدہ مرد و جنا دا آخرت و کم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او دای لده عذاب لوئی دا از آخرت و کم چاہ خر کبا اللہ عذاب و لور کئی دو ڈال ذ دې ځنا بیان گئی ځوالينو ځوالين هغه چې هغه هرانو پریشان دي کله یو لذي کله بل لذي یو دو استمرګره مبلتو استمرګره ما د ابن عباس رضی الله تعالی نو کوی حفيظ بن كثير رحمت الله علیه نہ ګلګنه وی چلوئی ومنالناس این منافقین منالعوش والخضرج وغیره دا ناس نا مراد اگر منافقان دی دا عوش کا بلینا خضرج کا بلینا غیر دو دینا مطلب دا دا ہری زمانی منافق تینا مراد تی منافق چاہتا ہوئی ابن جریر وی المنافقو یخالب قولو فیلهو وصره علامیتهو ومدخلو مخرجهو ومشهدو مغیبهو منافق آغا چاہتا ہوئی شداغ قول او فیل دیو بالخلافی پپلی بیو ببل کارونا بابل پوبلی وای ناروا دی کوي وې پوبلی وای د مکوا کوي وې ا داروی اېنه ان نیفاق ازار الخير و اصرار الشر نیفاق ستوي خیر کار او شر پټ مقصد شریع کارکی خیر مقصد فسادی مقصد روانی مقصد دبل بدنامی مقصد دبل ازت خرابولی کارکی و خیر مقصد به فسادی اتفاق بدا اتفاق او اتحاد د مسلمانانو تاسې سکولي خارکې ودا مونږ یو اتحاد غوښته اتحاد واړو مونږ غوښ یو چې دا ازرای چې کلګ متفق او متاهيدي مرگری لري او دای دای خارکې ودا چې زه خیر او پسلوکی به دایي چې د دې سړي نه خلک بدل لګو خلک ته بدل ور سره نه کوي مرګ ور سره نه کوي ور سره نه کوي چې ده کنزور شي خا را خیر او اراده به د شر او فسادی ابن کثیر وایي منافق دوا کیسه مده یو د منافقه اعتقادي دویم د منافقه عملی منافقه اعتقادي او منافقه عملی منافقه اعتقادي دی توعيب چې د عقيده د سر علی اسلام نی او مسلمان خیارہ کئی نو دے دو چورما کئی یو دا چه کافر دے او دا چه اسلام بدنا مئی زکا زان کو مسلمان خیارہ کئی نو عمل کئی حلق ویگور اداد مسلمانانو کار دے دا مسلمانان دي دی. نو دغه مسلمانانو خلک باد مسلمانان نام دی لا کوي مسلمانان وبد نامي دې د کافر نوم زیات دي دیو اجنا سوره مسیقوي ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافقان په بلاندي طبقه کې دي او رب د کافر نوم د لاندې دی, دی. زکایی در دوہ کارا گولیو کافیرو دویم اسلام بدنامو دویم دویم دویم منافق عاملی عقیدہ اے عقیدہ اسلام دا وہ کارون دو منافقانو کئی کارون دویم منافقانو بشانتی سادیری گی ندا دویم رسول صلی الله علیه و سلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا ورځ دې سره جنګ نا وو نا یو نیمه مرګي جذباتي وزومي یره جی عزت راته کې نه ځان د کو یره جی سمبالو لږاړي نبی علیہ السلام تا عورت عمر وی وہ جنوی اینا چکلا سو تینا عورت عمر تا نبی علیہ السلام وی موجن, موجن عورسد تبرانی کی روایت رازی اتم جل سوائی سو دو کے اگریو ای الناس انا محمدن یبتل اصحابا نبی علی السلام او ارتوی عمره خلق ب بیاوی چې محمد علی السلام په بلو مارګو شروع وکړ مو اړین وجنی زګورتاسنه وامه یعنی مطلب دا چې دای بولري کولږي ورته بدنا ناراضی خلک وې جھکو را مسلمانان وجنی وسه وي اقره او ايتحدث الناس ان محمد ان يطرو اصحابا مخالف بوي وي چې محمد عليه السلام بل مرګري وځني نو بدن आम्ही راضي نو بس پريګه ده خانو د دې لاج بياسي چاګي کوي روانه کوي فساد زخه لاپ خلق بلوا کوي ستا بزاد باندې عملی کئي تا بر نامي نوداهي علاج بسي چې جنگ مو هر سره مکه سوال کې نوداهي علاج بي ادا چې ته تو منافق نه خایا د منافق یو نه حدا ذا دمه دادا دریم دادا نو چې تا دم منافق نفيخه نو ستا مرګري باغ نه کي پیژنې نو چې کار کوي نو غي به پیژنې چې دا منافق ته دوکه کولې وې شي چې ته منافق نه کي نو بیا هو سادا مرګري دوکا کوي لکه څنګه چې د نبی عليه السلام بيبي باندې بدنام اولهګي دا تهمه لګيده حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ځکه د نبی عليه السلام ډیره محبوبه بيبي وه او ډیره پاکه او ډیره عالمه نو په دې بدنام اوله او صحابي ور سره بدنام کړه و صحابه کرامو کې دوکه سمحالو کو یو اروچ غزه کیانو هغه ډیر مزبوطو د ما او جساده می انسانانو کې غور څنګه ای او ساده می زاجی داس ګناه مله او جرم دی ظافت ردي شه نه منافقان رو او لاګیدل او غي پراپګاندا شور وکړه عبد سلول اغا شو روشه او داغه مرګوري جوګره حضرت عائشہ دا هغه د دې سړی سره لار واو د دې سره پاتې شوی وا هغه د پیغمبر خوځ او داسی د پیغمبر خوځ او واغ نه پټ شو او بل سړی سره اشاره شو او یو کا اوردا یو پدی پراپیگانڈا دا پراپیگانڈی وہ اثر ہی دور اثر ہون چی دا حارت حسان گنتی سڑی پکی ملویس چی چی آگا دا نبی علیہ السلام پتاریف و پسیفت کی کمالات کڑی آگا دا نبی علیہ السلام چی کل سیفت گئی خولکتا مبررہ من کل عیب انکان نگا غد خولکتا کماتا شاو وااصم من كلام درخاتو یانی واجمل من كلام تل دین النساء سورہ صفات نبی علیہ السلام کئ او د نبی علیہ السلام د طرفه به جوابونه و کول ہر سوکل د بنیت یت لن دروا دثیر رنا کالا کنا فیک داو جوابونه به و کول خو دا غړو باندې لږ خبره رسیدا روسو بیا مافی غوښته دا بویا شوې ده نو د ټرافيګ باندې و اثرې ټرافيګړه گئی پاهي بتانه مرګري دوکا گئی مرګري بدل نه لایي زبده زداو دي نادوجه نه مخالفي زبده ساده د دو وجه نو تواز کې تبا نمافقي په تو نه وای توب وای چې د منافقي یو نه حدا دا دیمه دا دا نو دا ستام مارګره به سوچ کوي هردا نه کې په ټوله په پلانې کیدی نو دی و يردا په پلانې را دوه تا په بل ځای را دی تا تابه نه کې ویلی دا غنغه مسټاک نودتا اخو مصداق معلوم دی چې دیسی با تونو مصداق سوک دے دے بو ایجای پفلانی را دو. تاو مفلانی را دنی کرد تویر دنونا لے. و دے با پخبلا پی جبی چی و دا اخو مفلانی کی دیر نودتے دا منافقان پی شوي ولیو. و جے سوا الله سره دا دا دا اللہ جاهلانو نا نا خپو یو وزد اغستیو زدی ساو په باندې نګه فرکیو سی دی یو اوس کبیلا وا بلاخسراج کبیلا وا بلابانو کینو کا وا بلابانو کورے ځوا بلابانو نذیر وا دا څه دی یو او دا اوسو حاضر د یمن نامه لکه سبان راغلیو مدینه کې آباد شي و بیا کبیله جوړی شوې نو دا کبیله په مدینه کې اوسېده دا کबाइलیا لا کاوا او په دې سردار حاکم بادشاہ نو دارچا پهلا په خوا وا د چار ډال چې وړې را مضبوطه وانه و با زوراورو داګه سنکه قبیله الاغو کې با پکواو غوځه غرات کړي په مدینه کې دا فرقه او سیدي نو کله کله په وخت زایخ بنا کې ما سالي راتلې کله به د بارخالو سره جنگونه راتل نو دیوی ير منلا يوم مشر بقار دے چه زمنسا مساله راضی چه غی حل کئی اتفاقی نو پدائی که او سڑے او عبداللہ ابن عبید نسلول چه دنیا پہ اعتبار اغا دیر چالاکاو ڈیرو خیارو اغا دنیا پہ اعتبار باندی ڈیر سمجدارو دائی سلاوگڑا چه دیب ازانل سردار سردار کو زکا ازا قوم چه مشر نئی نو اگا قوم کی اتفاق نرازی اتفاقو پا یو مشر رازی نو چه مشر نئی اتفاق بسر آشی نو دایوی دے سردار کو او دتا با تاج ورکو سر کو دا بزمنگا نوابی سردار وی چودری وی نو بدی اتفاقو کو ہوئی باقاعدہ تاج پوشی به ولکو نو داریده دا پارا تاج جوړو لغواړي نو دای دا تاج جوړو داغد پارا او په دغه رضو کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دما کې معظمنه مدینه منورې ته هجرت وکړه جناب رسول الله مدینه ته لاړ نو خلق د نبی عليه السلام نه چاپیر شو چ نبی علیہ السلام قلب کو لی د داغ اوخ یا ارتیاض داغ زیرا تیاد داغ کمالات نو عبد الله میوبه سلولی یې هرشه او قلبو د نبی علیہ السلام با مشرات باندې اتفاق شروع وکړو دلته نبی علیہ السلام کو عبد الله میوبه یې شروع د سلویږي خو هغه تپات اوله کی چه که ده نوی نوزمه شرومه وچه ده نوزمه مشرات پونیشی رات لی راشات ده مشرات ختم که یا بزمه شر شما او ساگس اگه دو لاره وی یو هدا چه ده نبی علیه السلام سر جنگ کرده و مقابله کرده و نبی علیه السلام ده مخلر کرده دغه مان دا و چې دا مې شو کولې نو بیا به نبی رسول سلام باد نامو چې خلق د دنیا بدل شي د چې د دنیا اولې دل نو بس ما ته ومشه روي ټول به ما په سیو دا اوله نشو واکولې چې نبی رسول سلام دې مخې لړګړېو زګورطا پتاوا چې د دې مرګري جان نصاران دي په تورو ورفيږي نو که زو جنگوار سراکوما زبا پاکی سارو براو زبا پاکی در مخیلر نو اگا کو مشرط لارا مو نو اگا مرکتا چتا زان نیسا نو دائی کول نشو نو دوی ملار اختیار کان اوسکا کا مخالفت نبی علی اسلام اخکارا کو او بیا نبی علی اسلام باندی الزامون او بدنامی لاغول ای خلق بای مرد آیا سیم مخالف دینو دیکھو ما ہوئی دیوازی پا زائد دی باندی زانی دنبی علیہ السلام تابدار که زائری طوری ایمان رانه زانی دنبی علیہ السلام سر مرگره که زائری مرگره که او پت پت پی دنبی علیہ السلام خلاف خلق لمصور دلم سوله پارا کله د نبی عليه السلام په ذات باندې به عمله کولا کله د نبی عليه السلام په کارونو عمله کولا د نبی عليه السلام په ذات دی عمله دا وګणा چې داغه په خزه بدنامه ولا ګولا مړه دا خدازه سړې چې د خپل خزه تک پوسنی شي کولې د دغه ځا داسره وګوره د دې صحابي سره الله را او غوړ چې خالق تبدل شي چمبتا مصالحې که په داسنه د pore خزه تاسو شي کولای ما ځالہ چې خالق تبدل شي د دې او جنا چې په مول مو ویني په دامه ولا غولا نبی اسلام یې ډره پریشان ک چې جمعه تراوی په منبر کې نه او نبی علیہ السلام تقریر شروعو گا یو پا را پاسید ویو مومینین پاکا دا او دا منافکانو دا بدنامه لگولی دا بل طرف نا صابی را پاسید وی تمند دا منافکانو آئیں اطوری راوی هستی یو پا سی را پاسو مرگری په یو بل پا یو پا روستن مرگری دا یو پا مقابل کرد اووري بالغ او بیا اغا نبي عليه السلام دباو غل او کې نول دا شکاریو کو دین طرف ته د نبی عليه السلام په کارونو اعتراض شروع وک دا وګرا د څنګه معلومه راضی خلک زمنګ د پاراور کی د اخوري اجسو کې هوږي اغلا ورکی او اجسو کې نه هوغلا نو ورکی وامینو میاں میں سو کا بازی دین آگا دی چه بطا الزام لګی پویشت صداقاتو کی نو پا نبی علیہ السلام غلار آڑولا داؤ گورا خلق از منگ پارا اور کی دے غلا کی منگلے نرہ کی زان لے پتھائی چسو کی فوقی غیلہ اور کی منگلہ نرہ کی دائی کول داؤ پا کارون رہی ہے کو دا بهاره زمانه کې دلاسي نو ادي ز پاره چې خلک د اغنا بدله کی دا غنا خلک واړی چې زموږ ورړي نو بس دنا مخفشي مرتون ورما پسیږي زبامه شر شمه نو هغه دا کار نه شروع کړل نبی علی صلی و سلام نه ورسره جان کو نوی واځ نه بلکې نبی عليه السلام خلاف تردی حد او کړل چې څوک د نبی عليه السلام دشمنانو له غيخ پرل کړو يهود سره راز راز او تردی حد چې د نبی عليه السلام د جمعې په مقابلې کې بل جمعې جوړ کړو او دغه میچ د مقابلہ کې جوړو اصل جوړو اصل, اصل جماعت جوړو نور او نبی عليه السلام می بنیاد لبوته تا به بنیاد لبوځي نبی عليه السلام می ځای بنیاد لبوته او نبی السلام ته وحي کې دا او تقوال علم الغيب نه کما واحد رتکیږي نه دوه کېږي بکلا کلا, کلا. نبی عليه السلام می بوت جمعہ کا جمعہ بنیاد دو لمبا سجدہ اس من اول یوم داغہ مقابلہ کیبل جمعہ جوڑ کر او اگر زمار نو تفریقا بین المسلمین قران بیاوی اگر تے او کفار چاګل هغه مرچشي دا قران موږ ته ځکه وای چار دور کې دغه سراز یاره یو دور کې بدله سکیږي نو اغه منافقان د اغې زګر گئی او د اغې ګن صفاتونو ذکر کوي او د اغې ګنو وګونو ذکر کوي دا دې لپاره آیا شاعر تیر شوی اردو اگر وئی وین توم تکلف کو بی اخلاص سمجتے ہو فراز دوستو دان یارгат ملانی والا ادا وچ کمیا او تا اثر اللہ اس میں لا وئی نگی نی اگر بسا دوستی اگر بسا مارگرئی نہ داسی چارےم نزار او حدیث کی راضی مصریہ هذا ابو داؤد تیالوسی دویم جل سبا پیتیس کے او رواد ذکر کردے من کان ظل وجینی فی دنیا کان ظل وجینی او مل قیامت فی النار او کما کال سوچ دنیا کی دوپڑا کی تا سروندے ابل سروندے دیو بجانم کیم دوپڑا کی دارمی کی روایت رازی اول جل سبا دو سو سات کے مان ګان زلوه جاني په دنیا ګملو یو يوم القيامه ده لسانانی من نام زوجي دنیا کې دو په راکو ستو مو ادبو نمو دا قیامت برس کې دوور جبو او تواچو لشي زه ور جبو او تواچو یو اتا زکا دې دنیا کې منافقو دو په نو الله والغا سزا قیامت کې بیا ور کوي زګا دمو پارس په اسی اله الله کړي نو الله والغا سزا والله ور دا دال صفاتونه ذکر کوي انو منالي و من الناس مازه خلقونه زګو چې په خا مې ناراضي نو من ناراضي الله ای نو د دیو جنالي صدا نو د الله بدشي ا مغید الله بدیشی شکل ده الله بدیشی ندیوا جنہ الله یمنالی و مینان دا سوئی او صفاتونه ذکر کای دا صفاتونه وش میرا یو و مینان الناس من یقولو آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما بمؤمنینا یو صفات داده چدای وای مونږه ایمان راړو د ایمانواله بنئ ځان دا وای مؤمنه خدکه ایمان به پکې نویو په فا او با جوړ بابا به اصل کې دا با جوړو شاپور کوم ډیر زمانه پاتیشو یو پنډیر کې به درس لراتو نو څار به طالبانو شیخ بچلانو راو تے راگا باود رید مخیصف کے طالبانو تا بے کو نوے بے ایماندارو خبرہ بے کور ایماندارو اگر چٹکے ایماندار پکی نیشتے دا بے ورسر ایماندارو اگر چٹکے ایماندار پکی نیشتے بخلی و شیطان تا کانزر دیر کول شاپور کی اوراد تالیبان ته تقریر شیطان ته کنزل کن دیکی خان مولانا سه برلا ده او بخی راگه نو آگه ده آده کشتابای ده وجوه تاوی باجه اوڑ بابا مشر ساڑیو ای باجه اوڑ بابا شیطان ته کنزل اولی که نو آگه نیه وکڑا ورته ماته څه پاتہ چې strada تر ورځې ته په خپاکېږي منځر زړیو نو به ایماندارو اگر چې ټکی ایماندار پکې نيشته ایماندار ځان دیو اگر چې ټکی ایمان پکې نه یم دوم صفاته يو خالدون الله والذین امنو چلوال گئیه الله د مؤمنان وصرا د مصیبات یو یومنا الله والذین نعملوه چانوال ګییا الله او مؤمنان وصرا عبد الله مبارک وای آدا څوله یالا فی الاسلام دای اسلام کی هلی والی جوړی کړی دای له اسکاردا دای له فلانا دا هلی جوړی کړی هغه فرمان العرب هذا فقط كفر جا چې دې لوګمګه د کفروګه ها عبد الله مبارکوي همسب نه یاز وې یو خديون الله کما یو خديون سی بیارم دار لا سره داسی چلوال کيو لاګاج ما شومان سره سره چلوال کيو یخادیون اللہ حسب نیای آزوئی یخادیون اللہ گما یخادیون سبیانا انشاط انحیلت الاسخاد شیف القرآن اللہ دی پر رحمت تنہو لیگی یا رسالہی نکلیوا پرد حیل اسخاد کے حیل اسخاد با دعوی شو نوداغه زبانی مرتریر مليانو بواتوي وی وی ګولرالا صابونرالا چواريري رالا جنمازون رالا قران مجيدون رالا او پیسي نودا به ټول راړل قران مجيد را ټول ګټه پرتاوا باغې وي قران مجید د پاسه یغودو نو یو مولابا په لاس کې یغودو دا مالک لیلا په خدای گسیره په غبن فاقهشا د فرض او واجبو ماته در بخله بل وا په لاس کې خود ما قبول کړي هغه بل دمغه تاګه تا بل چابیر بدای ناستو یو بل تاب به باخرابا کو وی بیدائی لد اسکاد دا ده دنا چه سموزونه کزاشوی نو چه دا منگا ذر رو بای خودی دی او دان منگا لسکا سیو نو ده دین لد ذر جوڑی شی نو که در دس کمی زیادهی نو اب کی پوره شی او دا به دیل اکو چه خلقوی نی چه دور اسکاد تیرا نو آر یو با ده زور دیر کو نو بیا به هغه په سیم تقسیم کړی صابون به هم تقسیم کړو ګوڑا به هم تقسیم کړو چرایو چواري به هم تقسیم کړی چې جنازې نبات نو بخړیه ورتي وټک به کړو دې ته دایره د سقاتوي او دای لازمه ګرځولوا بیر دینه به مړی نه ښاوه هغه الحمدلله الله اکبر وکړو هغه سره و دا شیخ و القرآن اللہ دی پی رحمتون اولیگی درسون ای ام کڑیو تقریرون ای ام کڑیو نو د دی پر رات که شیخ و یو کتاب اولیگا ان نشاط ان حیلت الاسخاط او د حیلت الاسخاط چی کمدائی صحب تولا کل بیو دا حضرت عمر کڑیوا دروغ بیوی حالانکی آدرتی عمر نو اکڑی کلو بیوی فی تاوہ سا مرکندی ہی ذکر کری دا نو فی تاوہ سا مرکندی ہی چھ ذکر کرو کتاب نو ڈیم دا چپاویی کے راوی کامزورے ہو آروایت دا ثابتی دا او بیاشی خون قرآن ان نشاد کې داني جوابونه کړیو او په زمانه کې زموندسوبې امیر مولانا عبدالرحمان صاحب د درګای چې بیا رسول جماعت اسلامینه اغه امنه و مو د شې قرانه احترامي تر مرګه پورې کو بل تنظیم د سره او احترام به کو هغه پدی باندې یاو مناظرکه مناظر شهر قران غو مقرر کړیو او په یی باندې بیا حاشیم نکله شی یو خادعون الله یخادعون الله والذین آمنو جنوال گیزه لازم مؤمنان انصرا یو صالح کوئی کاره خلقاری جمله راست با خدا تدویر ہیلا کے رواست خالگ سرا کارون برابر بیائے دخلائے سرا ہیلی والی سنگر روا دی چطدہ اللہ سرا ہیلی والی کې ما شملہ لس روپے ورکا بیائیت والا بیاور کا بیائیت والا بیاور کا بیائیت والا اخیر کے وطوائے سور ہمیں درکڑی دے بوئی لس روپائی تو کتاوالا لزلا ورګړی د وغدانو وایته سر لوبای نو هغه څنګه سی دا ټول چالوالو بل صفاته فی قلو وین مرذونو زړونو دایکه ده مرذو زړای ماراجی شوه ده بل صفاته وَإِذَا عَلَهُمْ لَا دُسِّدُ فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْ نُمُسْلِحُونَ کَلَا جَوْهَرْتَوَا وَالَشِي فَسَادُ مَقَوَئِ بَسْمَقَا كِيهِ وَلِدَا فَسَادُ كَارُونَا كِيهِ نُو دَيْسَوَا اِنَّمَا نَحْ نُمُسْلِحُونَ بے شاک اصلاح کا هو. د تلوار دواې فساد شرم جوړوا جمال فتاس کو دیس وای مونږه اصلاح کوو مونږه داس یو ډلا تنظیم چې دا نه اصلاح دی دا بداسي دا بداسي د چرڅانو باغی اه چرڅاناسو چرڅه اوسکل وی آلکا دا مارتو باغ نا کرو باغ باغ کرو و دا مزیدار مزیدار مارتی بای امیانس کے با بکی زائی جوڑ کو و ناس بایو بکیو دا مارتا با دا گوٹی نرا شو و ٹکر پرې ایکو با خروب و ارسنگ خوان با کئی و مزا بکی بلوی آلکا وی آو دا خود را مزا بکی بلوی آلکا رشتیاوی کم مزیدار بویون بای بکی ونه باغ وې ډیر ښه مې یو تن په کې وی یاره باغ وو ګر په د مالډی شوګې غروانګاری دي ابل وته سوشیل داسې داسې بور سرو کو چاوی شوکې نو هغه بل پکې را پاسه راځي چې پوي نو ورانځي ټوله خان کو سیل الړل واری اوڈا کو اگر آود وی دا زامن پویا که دی زمان مارٹی شو کئی اگر آتا یهولی وی زمان مارٹی شو کئیو گره خبو لدی اگر ته یستاز و با خمس آید وی من بی کرو اگر آتا چو کرای جا بیدی شو کئی <coughs> وی زاکی للا هم لادو سیدو فی الارد. قالوا انما نحن مصلحون وايدي من اصلاح غون گيو بنسي فات واذا كيلالم منو گما من الناس قالوا انو منو كما من صفاو کلا چوې لشي ایمان راي لگا جي ایمان راونه نورو خال زا بهوندي ایمان راړي ننور خالګوندي ایمان راړي خالوانو مینو ګما من صبح دیوي آ مونږ ایمان راړو لګي ایمان راړو به وو مو پری زمړا دی به وو کوه دي زابو کماخلي مړ چمچی مندداي هوندي بل چا تر مې شوکا دا بل صفات وایذا کلو الا شها وایذا لکلینا منو قالوا ګرو سر الله انشی <تصفح> من تاس سر یو تاس غرا جنو ای سر یو ولاي قال الذين استروا غلال دا هو ذا فمر بحث تجارتهم داګه سان دي چې غوړې ګلای کوم را لرب مقابله دې ذات کی هدایت پری هوږه کوم ور کرا فائدہ ور نه ګر د الهات تجارت ځای دې نه هو د تجارت جوړ کړو هر د بنه څنګه ټاکو تجارتو یو یو تغالو ابلبل تغالو تجارتو نورسنو دا گن سی باتو نے ذکر کرل چدا چھا کے را للنو اغم و نافق تے حکمو نے ذکر کئی یو حکم اتم آیات کے وما ام بی مؤمنین یو حکم یو حکم و مان بی مؤمنین ندی ده ایمان رادون کی ایمان بگنیستا دیم حکم و مائش شاور نیستا که شاور وی نوی راد بی او سو راد بی بل سوی وما يا او دایکه شاور نشتا بل هوګه ما فزادهم الله مرضان زیاد ای الله دا لدا مرز راس رزو ودا مرز یاتی راس رزو ودا مرز کارکی الله ودا مرض کارکه یو بلهم غما ولهم عذاب اليم دایل العذاب دردناک الله وو الله دمر عذاب ور گئیو الله وو الله دا سه عذاب ور گئی جغل به خوگی کلا د اولاد لاسا کلا د کووند لاسا کلا د پلو لاسا کلا پردود لاسا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بَلْ هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ دَارُ وِ دَارُ وِ دَارُ جَنَّدِي بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بَلْ هُمْ أَنَا إِنَّهُمْ وَلَكِنْ لَا يَشُرُّونَ خبردار زای جی دی یون دی مو سدان دا بنځه د رشکالا هر زمونه کې جدا جدا مسلاق جوړیږي نو الاین مومل موسیدونا ولاک الا یشورونا خبردار زای جی دی یون دای دی مو سدان ولاک الا بل حکم الا ان مو صبحو ولك الا يعلم خبار دار لئ ديون دي بي وقفا ولك الا يعلم لئ ديري بالما يلم بگني ستار بر هوكما هل او دې جګ بار سوبور ټوګي مون گئیو الله زده ای گئیو هم نو کوم و یا مودو فی طغیان میا مون پریزې لا سرګ کی حیران او دا سی وسر کا دا سی باه ایران پریشان یې وَيَعْمُدُهُمْ فِيهِ تُمْيَانِينِ عَمَهُونَ أَوْبَ الْحُكَمَ أَوْلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الظَّلَالَةَ بِالْحُدَى فَمَارَ بِهَا تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ نَدِدَهِ السَّمَلَارُ مُدُنْكِ سَمَلَارُ وَرْتَمَالُمَنَ دَا من دَائِدَ دا مُنَافِكَانُ سفدون از زگرگل او دمنافقان او حکمونه زگرگل ترجمه و من ان نذی یقبلوا ما بالله بالخان گنا سوق دی چا گئی ایمن کی ما در ولده الله و بالیوم الاخر برزاحت و من مومنین نذی ایمان راडून کی يخاليون الله والذين آمنوا جلوالكي دا الله سرا و دا قسان سرا اشتركوا في المعنى راولة دين دا يجلوالكي كله دي سو با يخاليون رسول الله دا الله دا پیغمبر سرا جلوالكي و ما يردون إلا أنفزهم دای چالو غېځو کمن غې مګر ځانونو سره و مايا شورون او دای غې شاور نيستا یو عقل یو د شاور عقل هغه ته وای چې انجم ته به سړی رسی شاور هغه چې انجم ته سول نه کو بازار پويګي لکه شاور ب زناور دے خار دے هوتئی ڈھنگو بوت کوزون دے نہ کوزی کی په زور گئی سپے وچه په صالتی او گاډی راځي زر په شاشیو تختي شعور بګشته د دې د آوینم بطر دے دګه شعور نیشته فی قلوب مراضنہ زنو ندائی ده مراز فی قلوبیم مرازون او فیل تاوغل رال زنو ده مرازون ہوتی ده فی قلوبیم مرازون زنو ندائی ده یو مراز بدنی ادوی مراز روحانی مراز بدنی داغی اسباب داغی پریز داغی علاج قدری ورشتے اسبابی امی چه مرض اولی راغل دے صفرا صودا بلغم پدی که یا کمیر آشی یا زیاتی را شی نو داغی دواجنا بدن بیمار شي او بیا داغی اغیم خود دلے دی. دا هیله هغه مخ دلې دا زروهانی بيمارای دي روهانی بيماری اگر راضی کله وجود وجه د عقیدې نه عقیده, عقیده کمزور شي کله راضی د وجود کمیده عمل نه چه عمل کاره کار شي کلوازی ده وجه ده جهالتنا جهالت پی غدا باو کی او کلوازی ده وجه ده خلق منتنا سنج ساڑه گڑ ورسی زونه او خوری خراب شو نو خلق منت ده تا سخا ومراجزی بل سخا ومزی بل سخا ومزی وی تول زمن ده سرگو لونه دی مشرار دی بده اوڑی راوڑی نو تا مرز ولې د منافقات صحیح بده غی مرز د اغي اسباب د علاج او د اغي پرهیزي دغه روهانی بده بیماری د اغي اسبابي د اغي پرهیزي علاج او دا ټول قران ذکر کړی اسوابیوم زیګرګډی وی چې بیماردار تولې لګي کله د خطمر دوا جنہ چې تدار چا سره مارګره نو دا وی ای لاج بیا که یو لا ترک نو ال لذین ظلموا فتمسکم النار وما لهم من الله من اولیاء ثم کله جهالت و جنا جزان نه بویا کې نو دانی علاج خیل دے چسرم درکڑ دے اس ترکی میں درکڑی لهم قلوب اللہ آقلون بیا ولهم آرزان اللہ حسون زان پویا ککا او اغبیا قرآن کریم تفصیل سره ذکر کئی خودای دا مرض دا د منافقت مرض وطلع گیدلے ہو فی قلوب این مرضون زړه نو ورځای د مرز او فیرال زړه ته دا مرز نو ته زه فزادهم الله مرزا یا جمله ده یا اخبار ده چې جمله دعایې شنو معنا ده فزادهم الله مرزا زیات کی الله دیلدا مرز یا اخبار ده فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ زِعَطَيَّ اللَّهُ دَهِ لَذَا مَرَضَ وَلَهُمَّ اَذْعَبٌ أَلِيمُونَ دَهِ لَذَا يَذَعَبْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ كيف سفات قول ومراضي؟ كيف سفات فعل ومراضي؟ نُسَمَتْ لَبُ وَيَنَا يُمْ دَرُوهُ وَكَارُونِ يَمْ دَرُوهُ بما قالوا يغيبون و مسؤوليه دای درو وی او درو کول واذا اكيد لهم لا تزلف الارض كلا جويل شيته فصات مگوی بزمگا کی قالوا انما نحن مصلحون و ايذ ي انما کئی فساد؟ او نو مولاک دید اصلاح قالو انما ناو مسلحون وای دا ایم مانگا اصلاح گون <يجريون> دیو هلا انهم امو المسیدون خبردار دیشویون دید موسیدان ولاکن لای شورون لیکن دیش <دا> شور نشتا وَيَذَاكِرُ لَن آمِنُوا کلا جويل جي دئ ایمان را ليو کما من الناس لک جي ایمان انو کتو العيون کې ماوردي معنا کئي تفسيری ماوردي الناس العلامي عديوي او ماوہود پدی باندي صحابه کرام ويذاكِرُ قالہ جو وی لیسی رہی دې ما راړې کما ما صباحو لګچې ما کما من الناس لګچې ما داړې صاحب خلقو یعنی صاحب اکرامو قانونو 아이 دینو مینو امغه ایمان راړو کما من صباحو لګچې ما صحاباو د بیوکوفو نسبت کئیو کماما صفاو لگا چیمان راوڑ بیوکوفو صحابای کرامو تاد بیوکوفو نسبت کئیو صحاباو تا بیوکوفو ای علا این هم اومو خبردار دا ایش دیون دا وناکيلا یعالمن نگندنه بوئیږي دای خپل بیوقوف دی بیوقفي هغه چاته وې ځګه صحابه کرام متحد بیوقوف نسبت کړي او ما بخ کې ویلو امتیازات وکړي شپدي صورت کې هغه درې بیوقوف کړي یو دغه صحابه او طاد بیوقوف نسبت کړي دوئے ماں د گا دوئے ابراہیم علیہ السلام دو طریقے خلاف کئی لگا دیار لسم ہے ایک یو سو دیر شما ومانیار غابوان من اللہ دوئے ابراہیم اللہ من صبیانم سے آن او با نگردین طریقے دوئے السلام مگر چې گا چی بے وقوے بیوکف دے در ابراہیم علیہ السلام طریقہ ابری خودا در ابراہیم طریقہ سوا آداؤچ پلارتے ہم حقویلے ہو ویس کالا ابراہیم علیہ بی آزار اتا دخل آسلام ان آلیہ انی اراکا و قوم کا فیدلال مبین پلارتے ہمی تا اوستا قوم گمرائے کی د وی یو ر تاسو پنځ دېان خائف لکه تشدد کوی دا وه تشدده چې ته حا کوه یا اوه لکه کوه یا هاه یا موږ تاسو مداهنت کوی نو والا کان تشدید ان بیان کتابه و زارو کلم نبی محمدي حضرت شیخ بوي کټاشدید قران سورث بیان ولي فا انی بحمد اللہ ربیم شددون حلو موشودن وشدوکل مشدید نو الحمدللہ متشدد ما او طولوائی ارضایوائی چھدے متشدد دیں فا انی بحمد اللہ ربیم شددون حلو موشودن وشادو قلل مشادی دولو آئیچ ده متشادی ده زمتشادی سیزا او تم دایده خبردار چه صحابو دا بی وقف ویده پا خبلا بی وقف ده علا این هم و مصفاو ولیکن لای عالمون خبردار ده چې دیون دی بی وقف لیکن دای نبویگی وَيَذَٰلِكَ الَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا كَلَاجْمُكُمْ هُمُ الْمُؤْمِنَانُ <سؤال> صَرَا قَالُوا آمَنَّا نَائِدَي مَڠي مان راولدَي وَيَذَٰلِكَ لَا شَاهِدِينَ هُمُ كَلَاجِلَرجِ يوپلو من شرانُ صَرَا شَاهِدِينَ ددَي غَم شران قَالُوا إِنَّ مَاكُمْ و مڠا تاسُ سَرِيُو این نمانانو مستازیون بیشاگامنگ آتوکی کون کی وضعی پوری موضعی پوری توکی کون مزخاری کون زکار زکار خوطوکی او مزخاری وی کنا موضعی پوری توکی کون مزخاری کون اللہ ویستازی بیم لبزی مانا خود الله یستاذ بهم الله به ټوکیږي دای پوري نو الله هټو کې نه کوي بل یستاذ بهم نو الله تم استاذ ویل شي ټوکی کوم قانون د دا عربی داده شکلت کله تعبیر کوي د سزا د فیل, فیل سره آ, سزاد فیل نا تابیر کئی فیل فیل ذکر کی مرات سزاد فیل لکا شعر دارب کے رازی اللہ اللہ یجلن آدن آلینا اللہ اللہ یجلن آدن آلینا فنجل فوق جالل جاہلین نبازی ملامانہ کیا وي خبردار موږ د ځان په جاهل من موږ جاهلانو نوم زیات جاهلان ودا معنا نه ماړه سګاډي وڑو باندې ساري مانا دا ذا الا لا یا جلن ادنا له خبردار موږ د ځان څوک جاهل نګر زایو موږ د څوک جالان کارن کیو فن جل فو قجل للجایلینا یني بیا منګه سوزال ځهال ورکوو دا ځال دی جایلانو نه مونږ ته ځانګور جایل کې بیا منګم سم برابر وو الله الله یې ځمنه دوناله فنجل فوک جانل جایلینا مونږ ته ځان مکل کو مونږ دا وان م کو یني منځه بیا وسه بیا د جاله د زیاته سزا ورکاو دا مطلب دی دارنګ دل دې سزا ده پهل نه په سارا الله یو اساذیو بیم زمونږ یو مار غره او د انتقام مثال د حلوا دی حلوا چې تو د خوري نو خپل خو سوزي انتقام مثال د حلوا دی دا چې ساړه کې بیا خوري نو خوانک انتقام دابیا جون سره ترلی سی زونهي الله و یا استاجوبهم الله واس زال ټوبور گیدایتا و فی تغیا نی میا او بری وی دیل را په سر گشل زایکه حیران او پریشان نا سر کا او دې سره کښای کې وایې ایرانو پریشان یې نو کور نا وتانګي د اولاد نو وتانګي خپل نو وتانګي پراند نو وتانګي ژوند به پریشان نه وایا مدو وی تو یانی میا بون اولایک الذین اشتروا ضلاله بالهدى اغستل دی یوشیب بدلات بلشکی لګاتو آئے استریتل فرس بدراہ می سمانا و مغست اس په صوب باندې سماد لاو اغسغه اسو ما سغه پیسی وی ما پیسی اغلا ورګی اغ اس ما دا مطلب نزل تسما نا اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دی کا سانو واغستر گمرائی په نو سماتلو دای سکه یاتو نو دایو ورک او گمرائی په واغستا دای سبه یادت سر نه ذل دې اشتراص مطلب کلا کلا یو لفظ او مختلفو مانو باندې راځي کلا دیو لفظ معنا حاصل بل معنا مطلب دل دې اشتراغ هغه کلا مراد نه لا دل دې هغه لازمی معنا مراد تا سم مطلب چته وا ایستره د فرصه بد درهم نوستا اسخو هغه څنګه اسوستا خوحو نو تا په سی ورغوله غاسته غست کنه او په خوغه دې واست چا خوخت لهونو بیا نه غستسلا د خوخه ور وقولی اختار و ظلالتا نو ما را دار اولای قال لذین اشترو الظلاله بلا هدا دا غسادت چې خوخه ګله گمراهی په مقابله د هدایت کې سماج د یو گمراهیو بلادت قال لذین اشترو الظلاله بلا هدا دا نگسانی چې غور اگڑا گمرایی پا مقابل ده داد کی پا مارا بیاد تجارتو هم فائدہ ورنگ را دهیلاد دهی سودا گیرائی دیده تجارتوی دا منافقت چه دهی کو دا بایمانی کو دا سرد پیسو دا پارا دولت دا چې د بل بل نام نو قدل اصوت سو ارکای نو اغبا مالا راکای بل بدنام کم نو سره بخلق امدادو کی بل بدنام کم نو سا این جانسای می جانسای بیرونی مالا بس سراکای زگای و اتوائی سبا نو دیده پارا بدنامو ما نو دین دنیا ذریعو کردو لا دین دنیا در پارا کو نوری خوززرائیینا نوبا دین با خرسیو ازی وجنیل سایدین که حضرت شیخ القرآن ترجمه عبداللہ نو مبارک کلی کلی دی چه ابن علی یا وزیر ایمان اگرزید نو عبداللہ نو مبارک و تخطو لکو یا جائل علی علمی لہو تاستادو بیها اموال المساکین ایلم دے باز کر او بدے بازمیس کنانو مالو نا ٹولے بلکھو ایسا ذریعہ وانا اعتال دا لی دنیا و زینت دیها بی حیلات امتا زابو بی دنیا لدی او چل جوڑ کر دا لی زینت چل جوڑ کر او دین دے پی وا سر ذا بیار مجنون بعد ما کوتدوان لیل مجانی نه دل لیوانې شو دل لیوانو دوا ایوی ہے نا ریوا یاد غوی امامه سا انې منې هو نیو خپل سر نیه شو چتاوه دې ونه نیتی سرین کلکول چې دین ذریعہ دنیا وګرځوی ایمہ روایہ دو گفیسر دہا فی ترگ ابوابی صلاح تینی ہے اگر روایہ چھے وطا بیانو لے ایدہ باتشان دروازو کی پری خودل ان قلدہ اگریتو وضا باتلون ساللہ حمار العلمی فی تینی ہے کتوائی ماں باندی زور شوئے دیں پزورے وزیر کردو جو اللہ حمار علی علم ہی فتوینی ہے دہیل او خٹا کی انختی ہیں سیرو اناب از نبلا کے امام زاگیم ذکر کر دی صفات و صفا کے نجوزی رحمت اللہ علیہم ذکر کر دی شیخ و القرآن پی آوالی ورگڑی نیل سائرین کے نیل سائرین, سائرین فی طبقہ دل مفسرین کے اربائی که او اردو که ترجمه بیا او خلابنگا او چاپشو چه دین نیزارید ماشو کردو فمارا بیاد تجارتو هم فائدوار نکلا دهیلا دهی صدا گیرائی فمارا بیاد تجارتو هم وماکانو محتدین اردنی دهید ساملارون دنکی سمع الله ونعم الوكيل اذا يسان ج دل ذات صفاتنا ذکر کای ده منافقانو گن صفاتنا پنون زایلو ذکر کای فامنا ناس می یقول ربنا اتنا فی دنیا ومال فی الاخره من خلاق سوره البقره کې 8 نمبر کې 204 کې وامن الناس من يجب كقوله في الحياه الدنيا وينشد الله على ما في قلبي هو لد الخصام تهلي باندې به دو کا او دې بول کسم په پلاي ز زړه نه دا خبره کوم او دا به ډېر جګړالو شريه وبسادي سوراهه ইমরان کې شبغت ايام کې وئي کہ فیاد اللہ قومن کفرو باد ایمانیم اللہ بدائی دسنگ اللہ رضی توفیق ورکی چو دائی دی ایمان نباد کفر کرنے سورہ انیسا دو آئیم کی وئی وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَا لَيُبَتْتِ عَنَّا فَإِنَا صَحَبَتْكُمْ مُسِبَتٌ خَالَقَدْعَنَا مَا اللَّهُ عَلَيَّا اِذْ لَمَا كُمْ مَا هُمْ شَهِیدًا چو تازہ وزان مرگرے و جتا تکلیف در باندې راغې دې شکر دې چې ځوان سره نو ما کځوان سره زما په دې مصیبات کې احتیاشې اومه حسره لا سم یاد کې و من الناس مې یقول آمنا بالله فإذا وذي في الله جاءت فتنه الناسك عذاب الله چې دا دین کې و تا تکلیف را ورسي نو یاوي ها ملا داوو ردا مسیح ارو دا مانگا مسیبات دے ارو دا مانگا مسیبات دے سورای آجی اول سم ایاد کیوئی ومنان ناس منیو یابد اللہ علا حرف فائنہ صابہو که رونت مان نبی وائنہ صابتو فتنة تونین قلب علا وجے که دین کیوئی تفایدہ اور اسی دو دیر خوش آدائی وکہ کی تکلیف اور اسی زمڑا زستان مرگر تا زموږ له س اوګړو تا زموږ مال له س اوګړو تا س او س اوګړو زر ما دا و ان طلب والا وجه خسرت دنيا والاخره ذاريك اول غسران المبين دا سي بیا سوره توبه کې دريش په تاسو صفاتونه د منافقانو بیان هي چونګه دار ابو دا قانون دې کل فرس بلا لجام ون ناقت بلا زمان چیارو خبر آو او باغی مثال نو آئے دا سده لکا اصدی او داغی واگی نہیں اوخ دی او داغی محار نہیں ہو مثال بکاری زگا مثال سراو وضاحت رازی اصفتہ نلگی وچی کلت مثال پیش کی وی یو خبره باندې نو داغه خبره وزاات وشي خبره واځيال شي او مثال څه د پاره یو والعرز منالمصل هو تشبیہ الخفی بالجلی والغائب بالشاه مثال دې پاره ای چې تشبیہ ورگی د پړشي ده خار سره د غائب د شاهد سره نوطاولوئی علامہ ابن قایم رحمۃ اللہ علیہ تدیوان دی مستقل کتاب لیکل کتاب الامثال او څالو څالوې مثالونه قران کریم کې الله پېښکې د وضاحت لپاره په درس کې اوته په دارس کې څه مثال پېښ کېږي دا بڑا او دې په کې ټوکی کوي مله دې په دا مثالونو ډېروي نو قران کې په خپل بلا ملي موجود دي مثال په د وژاعت پارهي خبره واضحه شي او کار شي او قران د مثالونو فایده ذکر کوي لکه سوره ابراهيم 23 تمهاتو ګوري دوري ابراهيم ا نمبر 25 بيندي ويسته ما مثالنا پیش کې د بیا ويو وارد الله اللهم صلاه لناس لا لم يتذكرون بيان لا لام یذکر منا فامغا چې دای پنداونو سیه تو اخلی مثالنا الله دی لوې چې خلک ته پنداونو سیه تو اخلی دا مثالنا واقعات دي سره وزاعت راځي ها چې مثالونه بیانې <سؤال> غاری سره و ذات راضی خبره واضیه کیږي سوران قابود درې سالو اختیمیاط وګورې سوران قابود ادم برتن الیس و تلګل امثالو نذر به حال الناس و ما یاکلوا الا الله عالمون دانی سالو نه بیان کومه دې لا ور مایا کلوه الا اللہ عالمون نو په دیواله مگر المان مثالونه مون بیاغه خلقوتا ور مایا کلوه الا اللہ عالمون ابن جوزی رحمت الله له اغا علیمه چاوه دوم را کی کتابونه به جوړول دالی بورا به جما کولا آغا زمانه که با پا کلم دوار چیکل که دل نو آغا بیه جمع کولا کلا فات که دل نو آغا وزیعتو که چه ما او ما لابا نو آغا ما چه کم کلمو نا جوڑ کدی دلی داگی ما جمع کدی دل نو آغا بورا بانده با او با گرمی ما با پیو نو چاگا اوفاد شو آنگا بھولا راو آگستے شو او پاگی باندی داگا لامبولو لے او بھولا بیان فاتے شو دور آنگا قلبونا جوړ کریو ایمالی جوزی رحمد اللہ لے دیر مو دیر خالمو او دیر بہترین مقررو مو دال د الله مې ربامي کله کله یو صالح مقرری خالیه نیو کله مقرری مو صنف نیو یو صفاتي په بل بل کې نه چا چا کې الله جامد صفات یو ګرځي شیخ القرآن الله ذو رحمتونو لږی بهترین عالمو پار فان بانده بیترین مقرر اومو بیترین مصنف اومو بیترین عالم اومو بیترین پختون اومو پو جرا کے بعد آغن اخو پختون بیا بلنو بیترین زمیدار اومو بیترین مورخ اومو نحایتی او قابل او ذکی اومو باګه الله تولسی وتون اچول دا الله چاچا کې واچي نویمنی جوزی رحمت الله له څنګه مصنف او عالم او مقرر او بهترین مقرر اوغه چې وکاله تقریر کو نو مورحین ذکر کړي داغه تقریر به اپ دریو خبرو مشتملو یو هغه په کې د قران آیاتونه ډېر وي دریم هغه باب کې وي او دریم داغه په تغریر کې وا اشعار واقعات او امثال داو اشعار ویم په واقعات او امثال ویم په کې وي نو داغه تغریر لو خلق د ملکې نراتلو زاینه بنت ول چې کله داغه تغریر وو چه زمخیه که نم چه تقریر خواه او دا آغا با تقریر که با خلق دیر زالا با کی کسان بیوشش شویو ناز تقریر بیو با غیر دا امثالو خبر واضح کی گی دا یونی ویر دا میسال دا پاکی سلو کنبزی ترجمه دی کئی نو پا دی ترجمه کیون میسال دا رازی دارنگی سورای حشر دارنگی حشر یا وشتہ میاں تو گو رئیم و تیلکال لن نظر بها لنناس و تیلکال امسالو نظر بها لنناس لآلہم دانی سارنا بیان جمگا دل خال گوتا لآلہم یا خام غاځ دای سوچو کی مثالونه د لبیان ګل لاله همیا تفکرون خام غاځ دای سوچو کی نو مثال د پیاکول د پاره نو دنتو قران کریم درې ډاله ذکر کړی یو ډاله چې مؤمنادو مونعم علیهم نویته ځان خپل معلومو مثال د ضرورت نه ځکه د انسان علم په ځان حضورې نه اوصولي نه ری نویته ځان خپل معلومو دوی مډا لا موضوعنا عليهم او ظالم درې مډا لا رضاګي مثالونه وي یو مثال د مغظوبن علیهم د کفار او د ماکی او د جنابي رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال داسې ده لا جایو خوشه بیابان ده زنګل له پای کیسه کسان دی او دا غي نا تیار په راغل دا لار ته نا دا چپ طرف ته وضو کوم طرف ته لار شو په انتظار دی ځې سو کراشي مونته لار او کوي او که سر نه وي ور سره چې موږ ته رڼا وادو ها یو سړی راشي او تداي په خوا کې اور بلکی رڼا وکی نودای لا پکاروې چداګنه لارې او رنا ایت نه غستوی لیت کی تی غستوی زمما زابط رنا غولیت کی په خوازه معنا کې بلکې په سړای کې اومه کله چې ز کوهستان کې طالبو ما ډاکټرا و توي بربغار کې د نه بره یو ورځ ما زاللې او نه ښ پګار کې او وړيا ما جامشه مرګي سره تلیو اوسو ترنی می لارې گاڑی دي ترنی می لارې بغاډي کې لړو هغه ټوټي دیولي بیا ستړي جوړم او زه هغه ځیننه نو تاغو ما هغه غره وصارت شکار یا غزای کې هغه جماعت کې زه دی راهم جماعت ته واسه وړونکو اونځای وو وینتي تبلار سوبي او جه دیرش کالا مخی، سالویخ کالا مخی تواتا تلی ما اگه وقتی ده خراگو مسنو دومن با یوراز مازانو تیلو پسی تیل با خلاس شو نو بیا باسه نو بیا بامنگا د نختر لرگی راو آغس اگه با هم تکڑی کر دانه نوازا سی ده نیغ نیغ تیلیو باسل دورا, دورا. نو آغی تا بسارتا اوور ورده که اغبانی قدرونه و آغی با لکه از شامی رناکولا زگای کی غفلتی لی نو آغی با رناکولا آغی تا لدکی ون و غرونو با ملکی نو دای لپا کار ده چی لدکی تی اغسطه وی نو دای داوگرل لار خیلا نو دای سترگی پا او داغنه لیتکی او هغه ست لاړ لیتکی پاتې شو او اسکاروټه پاتې شوې نو دای را پاسي دل چې کدام علی نو بسکاروټو کې سوځي او لار مون معلومه نه کړه رړای وانه غستا دغسې ده ماکی کافر لار ورته نو معلومه فهده تموشه الله و پیغمبر را اوليگه فهده پیغمبر الله را اوليگه ده دهیده بكارو چه داغنه رناغ استه و علمیه استه و ده قرآن او لاری مودده و نو دهیده آن خلافو که استرگی پا پیغمبر ته الله مدينی منوره تا, تا او دهیده اخبر کفر او شرکی و سوي apparatus دي دغه سي لارېونو مونږه د قران اکثر زاینو کې د وور او د بو سره ور کوي او بو کې फायदा هم ده نقصان هم ده फायदा دا چې خلق کی په بو خلق پټیو وب گئی بو بو خلک لامبی په ور باندې خلک پخلې کوي ور بنې پخلې پکې چا ډوډۍ پکې کوي پجمي کې ور بل کین وته توديګي الیا او 탄ا ذروڼ کماکړو مورې مړاوا زمې ورې بل کړه وته ناس تر نو چله ته د شوی دینه غیاو بلته وی لالا هغه ته هه మిక په بي بي خدای باخلي روز په ورته دسته یو وزان نو فايزيو په کې خو نقصان وي کلا کلا وب سیلاب شي نو هغه بیا کومونګر کی وب سیلاب شي نو هغه پټي و شي خلک کی دغه سه ور کلا کلا سه واشي نو کور سوځي نو قران کریم کې फायदा اوندا د پاره د هغه چا چې وې او چې انکار چا نو هغه نقصان دی و هغه ال محمد دا قران په پاغي باندې حجت شي زموږ چې د قران مثال اکثر زاینو کې د اور او د وبو سره ور نو اول مثال کې ايمان دې هندې ماج د دلته سه عبارت پر ثبوت دې ما صلوه كمثل اللذ يستوقد نارا يني ما صلوه يا محمد وما صلوه كمثل اللذ يستوقد نارا وهنار رجال قائدون او دغزيك نور كسان ناستو وري بالك او نور كسان ناستو فلمما اضاءت مع حوله كل شره رن... وناکړه <coughs> دی ور چا پیر یا چا پیر دی ور نه هو او زمیر یا رجل تا ذهب الله بنورين گور نارې میو نوي ذهب الله بنوره الله ته رناب ووتلا او قران دې نور ویلې ده لکه موږ چې مونږ آیاتونه راوړو سورای مائده یو څلوراو سورای مائده پیلسه آیاته سورای شورا دو پنځه استه سورای تغابن اته آیاته چې قران دې نور ویلې وي نوراله دې الله بوتلا وور دې ته وَتَرَكَوْمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ سُمُّن بُقْمُن عُمْيُن فَاُمْ لَا يَرْجِئُونَ او کَ سَيِّبِمْ مِنَا سَمَا او بگنو مانو باندی رازی او کلکل رازی دپارد تقسیم لگا خوز او حازا واغلا دا او حازا یا دا یا دا والا یا والا خوز حازا او حازا یا واغلا دا او حازا یا دا یا او شعوال جالس الحسن او الحسین که نا آسان سرا یا حسین سرا تقسیمو کا کمیو سرا قل اور عذیل الشکو شقد بار او ارسلنا ال 100 الف او یزیدون لے گله مون گذل لا خال تا او یزیدون یعد دینم زیاددل شکو د ناظر قل اور از په معنا و او په معنا د و باندې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ابو الاسد دولی ان منہ او ادوی موجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه ذناوی یو سو قایدی هو دیوی داغه شاگرد دو ابو او دولی ابو الاسد دولی دعا بیا په لک زیادت داغه شاگردو اه سی بوي نوم په بیا لګې ډېر اه وزاتو کو داغه شاگردو خليل ميا احمد نومه لګنور تفصيل وګ داغه شاگردو بیا سی بوي نوم کتاب لګ کتاب السي بوي د خلیل ها دل څه د خليل په ڈوڑس کسان تیرشوی دیوی دوڑس کسان دیوی دوڑس کسان اشباو و نزایر دا سیوتی زکر گئی ڈوڑس نو حاد ده کلیل بلومبان تیرشوی دی ڈوڑس نو آگه بیاک رو روزیات ده آگه بلاسو دی ده آگه دیالی سردیر مینو نو آگه تا چاویی چه تده هرده علی سرده رمینا که نو آگوه احب محمدانو بان شدیدان احب محمدانو بان شدیدان و عباسان و او علی زاد محمد علی اسلام سرمینا خوما و عباسان و او علی دارت ابباس او د حرته حمزه او علي او په معنا د او دارت علي سره ويب محمدن بن شديدن وا عباس انو انصت او واليا ها دا سر او واليا او په معنا د يقول الارزلون بنو قشرين تيوالو دارما تنسي عليا بنو قشرين اويو ذورا زمانه تيرا شوا اوستعلير نشا سنوي اشكال تيرا شو توسمارت عليا دي بنو من النبي واقربوه احب الناس كلهم الييا آدمه بي السلام ترزي او ما تا د ټو لوكال ګنه ډېر و وو نو څنګه زه محبوب کله یریږي ها بیا لیریږي ها وای زه مازه زړه په تاسه لیکا هر ما مینه شک مخاولي شهډونه چته بیا یریږي زګې وی ها وی ها څو ورې چې غار الاړې او ځواطا ګورما هاو غار ګاړې او ځواطا ګورم زماته نه يريږي ځوا ديادو ما هاو او په معنا د واو او ګاصييب مين را سمایي د دې مثال او د دې مثال او د نبي سلام د منافقانو دا ربی علیہ السلام داس دے لگے او سڑے روان دے پس حراکی باران راغی آگی کی گلج گلوز دے کیاری دی پک بھگ دے دے تند رون دی دے زر خود گونو کی گتی چې کیچ دے پر پردی میں علشلی گی ځکه غلځلې ما کار دی او کوشش کړئ چې ځمې او طرف تکي دا چې دا مؤافق او د قران مثال دی کله چې قران کریم ویلې شي نو څنګه بباران کی تیاری نو څنګه پسلو تیار راشي چې دا قران او دیو او بیاมายا دی سنچه بلوکی پر بارانکی نو دیوائی اوس خوبا بیام اخ کارا که خالکوتا سنچه بلک که خالخ کارا که سنچه بارانکی آه گلاز نو بده ام گلاز نو چطنه ده منافق سی فتوه دیوائی زیاد کم کارا پا مان پوریو تار کارا کارا مان پوری چاسفان کارا اسی جدس که گی ما پسې ووې زه ما مارګرياتکه زما دوسې یادته د مبا حسبې ځان پوري تړی دا ما مې لري د ځان پوري تړی دا نو دوې مثال د قرآنی کریم او د منافقو ته چې او د قرآن داسي مثال ده لقد باران او د باران والا ما ظالم کمن صلی اللہ جستو کنا را میثال دایو میثالسته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و من صلی اللهم ان میثال دایو کما صلی دی چې بالیک ور دلته پر ټروپ دی و هو نار ايجاد قائد هر دین اور سڑی ناستو فلا ما ما اولو كلا چرنا شوا چا پیرن یا كلا چرنا كلا چا پیر دی سڑی نا زاب الله بنوره ما بوت لا الله رناد رناتنا الله بھوتلا زکا قرآن تار رناوئی سورای نیسا یوسن صلو رو یائی میاد کی یائیوان ناسو کجا گم برحانو میرا بکوم وان زلنائی لیکن نور مبین راولی گمگا تا سکارنا خیارا قرآن تے رناوئی لدا دارنگی سورای دا آج نمبر پاندرہ پیلہ سمو گو رئی انتا قولوهم آجانا من بشریم ولا نذیر فقط جاگم مِنَ اَللَّهِ النُّورُ وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ پتاږي سرار راغتا اوستا دالال طرفنا نور و کتاب مبين رنا کتاب خار دارنګ سورۃ تغابن اتمیات سورۃ تغابن 8 نمبر 8 اتمیات وامِنو بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَالنُوْرَ الَّذِي اَنزَلَ اِيْمَانَ عَلَيْبَا الله او بي غَمَرْ ذَا الله بَانْدِي وَالنُوْرَ الَّذِي اَنزَلَ او پرانا هغه باندي دا قران دېرنا ويه دارنګي سوره شوره 25 استمات سوره شوره 852 وکذالک اوحی ما یل قروا من امرنا ما غند در مل کتاب الایمان ولا کن جعل الله نورا نذبی من شام من عبادنا وَإِنَّكَ يلا سراظم مستقیم ولیکن جا الله حورا لیکن ګروله موږ دل روانا قران عمر نا ګرذولیدا کمکور ته قران لاړ کمکور کې قران یې لشي رناب ګرالا کمه سینې ته قران لاړ رناب ګرانا کمه فلینا قران ویل شي رناته روانا لا وَلَاقِنْ جَهَا اللَّهُ نُورًا نَازِبِهِ مَنَّشَاؤُ مِنِ, من عِبَادِنَا وَإِنَّكَا لَتَحْدِهِ إِلَىٰ سَرَادٍ مُسْتَقِيمًا دارنجی سورہ ابراهیم اول آیات کتابن اذرنا ہوئی لیگا لطور جاننا سا مِنَ ظُلُمَاتِ لَنُورًا دا کتاب را لګله موږ دې له تھاطا لي توه را جان انسان مين الظلمات الى النور دغه پراج خل نو تیری نه ورنا تراواسي درنا کتاب مين تراو ليګ خلته وایا خل نو تیارونه ورنا تراواسا دا رنگ دي سوره کې والذین كبروا اولیاء متاوت یخرجون من النور الى ظلمات وبا سیدیو درنانتی اروتا چد طار و د مارګرتی اخی تیا ری رڼا نمن تیا ری ته بوزی قران رڼا دا زاکا سبیل المستقیمو اغیری سبرل غوایت و الظلالت وردہ نینو سائرین کی شہر قرآن ذکر کردی دی زاکا سبیل المستقیمو اغیری سبرل غوایت و الظلالت وردہ ودانیغا لاردہ تذین آخواد گمرای اتبائی لاری دی وربای کتاب الله و سنن اللاتی صحت پرداګه اذا تابات و نوذا القرآن و سنت ابیدار یو کار دای دای دے وربای الله و سنن اللاتی صحت پرداګه اذا تابات دا نوذا دال حذات لارالا علامه عبادت زکوویو فاش ګویا ما جدار دل مون پراست فاش ګویا ما جدار دل مزبراست هی کتابی نست چی زی زی ګراست صفادر توام هاغه چې زمزږه پراستی دایوان کتاب نه دایو نه ښه کتاب ده چون باندې جا در رفت جا دی ګر شو ځا جودیار شود ځا دیګر شود کل د دا کلاچ دایو ځل د کوچي نټول بادان کې د ګلابراولي او چې بادان کې د ګلابراولي بیا ټول د دنیا کې د ګلابراولي قران چې کوم اسري تا کوچا هغه انګلابي یاد انګلاب و علي هغه بیا انګلاب نراولي جون په آزاد رفت جادي ګر شواد یا خدې ار شود جادي ګر شواد کله چې دا زموږ ته ګوسي انقلاب را ولې زګا غیرت را ولې نو غیرت بیا ملنګانو نه باچاان دا خو یو عادتونه ده باچاان وي علامه اقبال زګا او ځای کې غیرت تو ایک چیز ہے جہانی تغودو میں غیرت وی تو ایک چیز ہے جہانی تغودو میں بے نادھی ہے درویش کو تاج ہی سردار تو ایک چیز جہانی تغودو میں غیرت میاوش ہے دنیا کی بدلی جہان کی غیرت تو ایک چیز جہانی تغودو میں دن د دې درویش کوتاج سردار غیرت دار شيزه چې دال درويشان نه باڅه هم بیا درويشي فقيري خواغان باڅه حساب وي بیا او هغه چا ته محتاج بیا یو هوتا قران کوي مزالم ګا مزل الستو قد نارا مثال یې پښتا سړی دې چې مالنګ وره او دا ځاګی نور کاڅا ده سته نو کله چې رڼا غا ځا بيردي اور یا چې بيردي سړی نا ځا بل لاو بنورې ما بود لا لا نه وای نه ظلمات دلایو سيرون او پری هوځن دای په تیارو کې کی حق لرا حغوس نوینی زمون دکونو میانه فاول لا يرجون نو ګان دی دایو حغو یاتی دایو زمون ګان دی دایو میاونکو یاتی دایو فاول لا يرجون نو دایز را یوزی حتا لاله لو سپړل او کا سیو مین یا مثال د او د قرآنی کریم په د باران د زبرنه سویب باران ته وای زکه سبای اسبی په ماړه د اعلان راځي سوبی ته هم سوبی زکه وای معشومتا چر د اعلان کوي ارسطا د ارسط الله نو سویب باران د زګوي دیم د بارن راضی کتا او کا سويمه سمایې یا مثال قران د دې منافقانو په شان د باران زبرنا فی ظلماتن چې دیږي ویتیاري فی ظلماتن په دیږي ویتیاري تیار هه د تیار سورې توبه په توباسا ما خبره کې توبلسو کې اځه دې وې دای زيات کړ توبا رسو کې اځه نه تبا سیوال د مونعو کوي دې وې دای مونته وې کړه مپرې او تړ ته ريب به وګه مپرې او تړلې سورای او توا په دې ام فاو بيره ميميا درا ورتابز کډلووم شکای دې زړه ای زړه تما ما خبرایږي د زړه کې به شکی زګا د زړه باندې تیار راغلی دا د زړه کې به شکی ورتابز کډلووم شکای لا لا شکم کی نور ورے شقدیا دی او ها देवा دا مونږه یاد کوګر دا مونږه یاد دبه ته خبرونه نه یا تمام قران وا عجیب و ایدای کم کنا ظلمات و او ګړګړو را ګړګړو دا اسمان کی جگړه ځه سکول کې ورونو استاد پوس کو بیا لګه آسمان کې جګل زارې کې گداسي یو ورو کې پاتې ده وې د امو سب خل نو فرشته موټر سایکل چالي سره موټر سایکل دا را کو ورادمه او ګل ګړو ته تارنګ چې کاله قران ویني شي دی په پیار ایو مله په موږ بیا غتي سوره توبه اشپاک پانزوه ست مایا سوره توبه 8 نمبر 56 ویاه لیفو نا بیللاہی انہم لامین کوم قسم نه غری باللا باندې انہم لامین کوم چدایستاس زُمْتَ سَرِيمَا إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ نَدِيغِ اسْتَارُ سُنَا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَحُونَ لَئِنْ دَاءُوا قَوْمَ لیکن دائی او قوم دی اریدون کی احسنا مرگر انہیں خوکراز روز دے دس سرہ او سیارہ دا او اللہ والا سزاو ارکی پیز پانو سمیاتو گو رئی فلا توجب کا اموالهم والا اولادهم انما یرید اللہ لی غزبهم بیا فی الحیات الدنیا و تزاک آنفوسهم کافرون و هم کافرون او دیوی دغا سی کافران و هم کافرون او دیوی دغا سی کافران و برکون او بری دیوک کارکی زکا دیو دا سی کارونا گئی پتا بے لگی چه دا منافق ده لنگا سور ای نور اتسال ویختم بیاتو گوری سور ای نور آیت نمبر ارتالیس اتسال ویختم وَاِذَادُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِعَكُمَ قال اجر او بلشی قران او سنت دا د پارهځ په سلوګي د ترمیان صاحب اذا فریق من مرضونا نا سببای او دلا د زین ایراد کایو تاسو واخره کی څنګه پلاک او څخاره کی شهول قران الله دی رحمتنا اولیګی تکرير یوګ د شپېو بیاروان چې کورت عباره شپې بل ځای نه کولا ټول لریک بیان یوګ جګړه پکې وشو چې ورکوران دي شپېو بیاروان شوما لا ټیم را سغاو ازماره کې او یو را سغاله تاوا چې تر دې وروزه تمه دې روز باندې شوما ځیزه سیلایه او باران او طوفان راغی او تاسو تور ته اړ شو لاټه نو مرشه ښکارېدلوب نه هم ما سوچم ګه ځدا روډ نه پرېږدم بس پدی بسما نو یا به سوابا ته ورسمه چوتہ یا به جانګيلي ته ورسم دامرا ته دا پته لګیږي بګم طرف روانې پځانګري کې د بيړو پوله کښتای او بل سره تړلې دا پوله نو هغه پول زما یاد ده هغه چې گاډه وبا تنه خلک باندې کوڅو نو اول وبا گاډه پورې شو بیا وبا خلک تلله هغه پول به چې ټالای والي هغه کښتای او بل سره تړلې وې وې زرا روانه ما باران ده تورې کارو او سلاله وی ما انتظار زای تور چې در پي بير دي لارې ترا اورسي ده ما سمکارې دلنا دي ګیو رڼا او او داسې رڼا چې ما د سړک نه خپل اوجرولیدا اځمانه کې لارې بالکل صفار نه غوا چې ما څنګه خپل له لارې اوجرولیدا زذر نا تاو شم اځه کوه طاراوونه سي ما چربانګو چې میم مدارت کوه زګه پليو میرا باندې وبر ما بابا انو کېدو ها پلاګه ورنا ورنا سرکه راشي تا تا الله نارو منافق الله نظر تخاره کی وایذو ويل الله ورسولي یا کوم بنه اظافر یوم من مورنون و یا گلو الحق یا تو ال مزیننا کومیلای لا فائدہ قران يادو راجده او سنت کې یا دو ال مزیننا راضی دې پرمنده او فی قلوب مرزون نو اخر کې هغه چاله چې الله رڼا ورګړي دې باغ ته یما ته ودري کې کنه لګرڼا را کا سوره حدید یالسه آیات وګور یا نمبر 13 سوره حدید آ نمبر 13 یم ما یحول المنافقون المنافقات لِلَّذِينَا مَنُنْظُرُونَانَا تَبِزْمِ النُّورِكُمْ یاد گاگا وراد چوائی با منافقان صدی و منافقان اخزی حدید آتنبر تیرا دیار لسم انظرونانا تبزمِ النُّورِكُمْ ودرئے گئی انتظارو کئی زمنگا چواغ لمنگا اصطاع صدرنانا زګدایم یو ورنا چا پیل روا د ایماند لاګولیو ان پاکی کډه وو پیل ليو راګم فلطم سنورا ورته وولشی زئی لاړ شوی وا پاسه تا دنیا کې د موحدینو خلاف کډه وو نن تا لرنا چارته دا اوګه صحیح وې میرا یا مثال دی منافقانو د قران په شان د باران دی بارنه فی ظلمات چې لیکی ویتاری وراد او ګړګړو و برخنه برښنه یا یالونا صابهم وی اذانیم ګیره ګوتی په ګونو کې ګوتی اند ګوتو سرونه ګونو کې ملا سوالي وجد د وژد الموت ديار یې والله محيط من کافرين الا راير ان کي د کافران الله يقاذن برغ يختف بصرهه م نذيره بلاق چوت است اين نظر سترګو دايو كلما زلهم مشو فيه کله چرنا شي دیتا توځي پديکه وای زار لالم قامو کلا چ تیار کی پدایوان نودری کی سمات لاو ک دین کې فائدین په منډرار روان اوغه فائدین په ځای لاړ ولاو شا الله لذهب بسمیمه الله نوبو تلوي او طاقت اوري دودزايو وا ساري مو طاقت ليزو زايو والا هم چاله زانو ورګي دنيا کي چاله دنيا چوک اخرت پريدي غني الله او ال کوليشي ان الله الاغุล شين دے باريو شيبان قدرت والا اول باب دا اول سي ختم کو پایګه در دریو پیر بیانو بیان او بتهره تمهید دا غي صفاتونه دا غي حکمونه ذکر کړل بیا دوه سی سالونه ذکر کړل ما صلوم کما زل لذست او قذرارا یو مثال د نبی عليه السلام او د کفارو دماکی یو مثال د قران والا او د مشرکینو او دوین نیسال د منافکانو او دو قرآن کریم او قدی خاتم گئن الله اللہ کل شئن قدیر پتا اللہ کانزور نه بے طاقتا نده ستا خوخد کمنامون علی ان سرعی اوزائی کی گئی ام دے خوخدہ کده مغزبون علی ان سرعی اوزائی کی او کده زالینو سره والا قدرت والا د اخلاص دې د دې شی او باندې